نو مونږه ورځ درته وره توييبه معناي اګه هرځه ورته يو ضا <مانا> معناوي نو يا يوناسو کلو منه توييبات خوري خوري کلو منه توييبات استر ذبتي په شي نظر به خلک سخوري خوري به خوري کې طيبات خوري که مې خورې چې زرغوني قابلي ها خوري بیا ځکه کلو منه توييبات ناغه وي خا لنجه خوجوړش خورې خوراک راغ پرې زوم حرام خورې خوراک نه خلک یې قبرون نه خار رډنه پکې خله دې قبرونه خاور لاړی په کې کني په کې په انا ما ژوند چې خاور خوري انا خلک مولا غوړې د دعا اوګه ها او حقي او لوی سره او لوی خدای لاړش دا قبر مخره والی دې صحیح نه خاور خوراک حرام دی خوراک شران حرام دی نو سفیسه وې ټیک دا ما ولا خبره کوم ګډه وړک او تاسو لې چل در مونږه چل لازي کنا سوعيد معنا ترا تو به طاهر او تويب معنا لم تصبونه جناسته هاغه طاهر چې هغه چرې مخکي پلیتشوي نه دي دا سه خاورې مخکي پلیتشوي نه واکه دا مخکي پلیتشوي نو په یو وبس وبیاو پاک شي په چې دوه بیا پاک شي خو صالحه د لپاره د موز بیو صالحه د لپاره تیمم به ځکه صلات سر په طهارت غواړي او تیمم هغه ته بوته اصلي غواړي خو غواړي ته بوته اصلي غواړي ان الله كان غفو غفورلم ترائله نا دا یو سووش کوي او زواجردي په یو باې چې دای ګوره د احکام نهې ځکې نهې چې نه بیا السلام اسلام را وړي د سره دوشمنی ده او تذب د پیغمبر غمبر کوي او تحریب د سفاتو د کوي نوکه د اسلام را وړه دا بول خیررولم ترائللهنه نهګوریا کسانه د چېل پ شوي د ورته نص بهغلم د کتابه ترونه زته چې خلی دی شته ويريدون اراده ان تنتزل السبيله جتا سختا کي لارا الله تعالى علم دي په دشمنانو ستاسو کافي دي الله تعالى ولي ا کافي دي الله تعالى مددگار من الذين باذذا كسان يهوديان يحرفون الكلمه يغيرون اغي تغيير کي د صفاتو د محمد رسول الله قن مواضع هې د زاين خو پونه په تورات کي سمعنا وردر منها وراحبنا انا فرماني مو کرنا خبرمو دي واورد خمانوية نا سمعنا خبرمو دي واورد خمانوية وسمى غير مصمغل او واحدو اسمغ تا توي جه اسمغ وورا غير مصمغل حال كونكا غير مصمغل ایعا حال كونكا غير مصمغل ایعا واور زمون خبره فحال کون ستا کی چنوی اورول شویتا دا وسم غیر مسمع نحاسل داش الی تکون اصم وسم پیغمبر علی السلام ته یهودیانو بي. زمون خبر ووره غیر مسمعین خدای له کون کا ناسب وی ورته لتاکون اصم وسم زمون خبره غیر مسمعین خدای له کون کا وراغن ویقولون راغنا او وای دوې کلمه دراغینالین به لسنتیم په پیچور کې پدیبان جب خپللا پیچور کې پدیبان جب خپل ان وای درته راغینا څنګه وای درته راغی او زمونږ شپن کیا ان کتور سره خبره گویا رښتینی کې ویلې مونږه سنا روان دي راغینا مو ویلې زمونږ هم لګل لحاظ کو کنه خبره تم غوډ کې راسي ارم یانو راغینا او زمونږ شپونه وطوانا فی الدین او دیتوان که پا دینکه بی اجرائه الرسوم شرکیتی فیکم. اما صلاح در آمینه تفصیلیتی را شو دا اجراد رسوم شرکی یوه. ولو لو انه قالو که چری دوی بیلی سمینا و اطوانا چه مونگا وری دلی دی طاقت مکلی دی وسمه اخبر وورا غیرم اسمائی نی ورسنه نوه. او انظرنا اگو را مونگتا را عنای نوه. لکانا خیل اللهم دابا بیتر دوی واللاېله غ نووم الله اولیکن لغن کړېدوی بانې الله تعلا په کوفردودوی په ختممه غلا کل بهم مور والې پهدوی فلایو منونه الله کلره یا أي ځنه اوتل کتابه دا او آکسانو چو برکشو دیو کتاب آمینو ایمان لاری پاچنا دل کردی مونگا پا حال کون دی کې تزدیق کوون کې دی کتاب دا پارا چه سره دی مخکر دی نا انت می سوجوان چه مونگا انت می سوجوان انم سخو جوان چه مسخ کو سمخونا چه مسخ کو سمخونا فنرد انوالو مونگ دیلا الى غلا ادبارها فنردها انوالو مونگ دا مخونا غلا ادبارها الى زوارها مصر کو مخونا اب یا پشاول ورپاو کو یو مانا او فنردها فنجغلاها غلا ادبارها کا ادبارها لوحا واحدا پس اگر دا مخونه پشان دا شایسی دا دی مخ نو شایسا دا مخ سترگی پکی نشتا تندے پکی نشته پهزه په کې نشته روزې په کې او خلل په کې یو تخته ده بیا د مخ ته سووردارې چې مخو کورو نه د آثار د قدرت فنرد دهها که ادبارې لو حن یو تختای او نلغا نه هم او نمسخهم څخه هم یا مڅخکو د له کره د تن کمال غنا لك مڠم سقدي واصحاب السبت اغه ملګري دروازه د خاري وکانه امر الله ادي امر د الله تعالى مفعولا مقضيا به فيصل شوي ان الله لا يغفر ان يشرك ده احکامو د شكوا د زجر او د تخويف نبات بيان ده دي چې د احکام مني خو شرک نه بچ کویخه احکام مني خو شرک نه ذګا کا احکام من یو شرک نه ځان نه بچ کوی نو بیا د احکام او صفايده نشته اعمال او فوایدا ان لا الله تعالی نه بخي ايو اشترك به چې شرک کوی شي د باندې او يغفر بخي ما دون ذالکا کم تر د دین له مناغه چاته شاو چې خوخي شي او چې شرکو کو په الله تعالی باندې فقد افترا اختلقا نو درزان جوړ کړل د اسم العظیم ان ظلمن عظیما ظلم لوی الم تر الى الذين يزكون انفسهم ذا لم تر الى الذين ترعظيمه پر دز دي او شكوا ل پالي کتابه باندې يوداسه چې تاسو په خپل وینا خو پاکان نشي جوړي دي او دیمه دا چې تاسو ایمان ساتي ای پاس نام وباندي مشرکان او د مؤمنان مقابله کې خلک وایي علم تر الى الذين ايا نه ګوره تا کساتايو چې تذکیه کئی دزانو نخبرو یم دحونا انفسهم بل اللہ و یو زکی اللہ تعالی پاک جولی چې چالا چخو خیشی ولای ازلمونا از ظلم بنو شکور دویبان فتیلن... فتیل نو دری لفظ را دی قرآن که فتیل نقیر او کتمیر فتیل نقیر او کتمیر نو دیکی دا فتیل دا آغا فرده دا چدہ قجوری د دې خوږی سی او د اډوکی د میسکره جدیغه تشت النوات ورته وای صورت وای تشت النوات او نقیر با غنریه طاردہ چې د قجوری د اډوکی په دې چاودي کې پروته ښیتون فی شک او قتمیر با غنریه ټکې چې د اډوکی په سر باندې لګېدلې نقطۃ النوات نو نقطہ قتمیر او بیرته نوښتو حاصل خط نقیر او به د رینو حاصل سطح مدالفاطیل افه فا. مفادر دی وکړه افادر دی وکړه چې جسمی تعلیمی دا ابعاده سلاصله ری طول عرض غمق طول عرض غمق او د مشتمل په غنو ست خو نو سطح جسم نه د حصہ جسم ده او بیا سطحا مشتمل له په غنو ختونو او بیا وخت مشتمل له په غنو نقطو نو سطحا دا قابل انقسام دا طولا و ارزن دا سم تقسیمې دي شي سم تقسیمې دي شي او خط قابل انقسام به صرف طول او نقطه قابل انقسام نه نه طول نه ارزن نه غمکن صحیح شو الله تعالی چې دا فتیل قتمیر او نقیر ولا یذلمون نقیر بص دا نقیر فتیل او قتمیر دې د پاره ذکر کړي چې د ظلم مجسم خوړو تصور نشته خدای پنيش د ظلم مو یو سمرد تصور نشتا بلکې د کوم شې نه چې تجسیم د جسم تعلیمي کیږي دا غي تصور خدای ختم کوي نو ادنا تصور نه کیږي نظر کیف و افترونان اللہ القذبا و گور سرنگ جوڑی اللہ تالا بان دروغ و کفا بی اسمم مبینہ کافی دا افتران گنالوی خلم تر ایلاللزین آیا نگولیا کسانو تا چو شوي ریشوی دی ور تحصد کتابنا ایمان ساتی بل جبتی و تاغوتی پا جبت او پا تاغوت بانینو جبت سنمون او تاغوت سنمون او شیطانون او نظامون غیر الہیین نظام غیر الہی قروونه ودولهنه کفرو په هږ د کاافرانو کې في ح کفار. او وای دوی په حق د کافرانو کې ها ولای چې دا کافران اهدہ من اللذین امنوا اخلار من د مومنان مقابله کې په اعتبار دلاره اولایک الذین دا قائلین لغن کړې دوی باندې الله تعالی او سوچلانو کې دوی باندې الله تعالی نو مد لپاره مددگار عمل او نصیب من الملك ام په معنا د امکان ان کان لهم نصیب ان کشروی دوی د پارس د بادشاہینا فیز اللہ یوتون الناس ان دیوخ کی نبور کو دوی خلقتا نقیرن نقیر یوتون الناس نقیرن ا خط بینور کو ام يحسدون الناس ام يحسدون الناس ابلکی دوی حسد کید پیغمبر علی صلاتو والسلام السلام الناس م نبی مراد دے علامه عطا الله فانا چور کړی دی پیغمبر تعالی تعالی من الفضل دی مې ربانا خپلنا وهې نوبوه دی نبی اسلام سره د دشمنی په سره په نبووهت قدېنا ورکمونګ لی ابراhimیمته کتاب به کتاب حکمتنو بوتو تی نام رک موږ ت کهظمه با شلو یا فمنمن آم نه باره دونا چې ه را وړې دبانې ومنو باره دو هغه د دغنو امتنه بنفسي او د منغه غیرره مرله ظمی را بنفسې ومنغره په خپلو د د نظان ممنوګي او بل سو من کوي و کفا به جانما کافی د جاننم صغرا محقا سوزون کې انلهنا کسان چې کوفل کړې پایتونو زمونګه سووف نسللي ناره اونظرر د چېمونږه سلیم ندخلو هم نارن وسطناارې د داخل به کو هم يز د دو زښه كلله ما نه او کلچ غصوزه گی جلودوم سرمنی د دوی ذکر د محل مرات نحال جوارحو هم او کلچ غصوزه گی جلودوم جوارحو هم اندامونو دوی بدلناو نو بدل بکومو دوی تجلودن غیرها نور اندامونو یعنی اثر نو بیا بی بدن جوړکو کو اثر زو لاذا چې اوس کې اذااب ان الله کا زیدن حقیما کسان چې ایمال راړی میکې د سوال ختو داخل به کو دو را باغونو تا چې بږ لا د دی نه نروناې شدي کې بدل دوی د پاهدي کې واجه متاههدي داخل به کو دوله زوللا زلا زل بداً لاتن څخ شسوو زولل ماناغ سرې چېغ باری خږ نه نوزلا باریدن لا تنڅ خو شسو ل لا شمساکه نورته نه ل لا شملك هلته نورشته ان الله تااقسه الله تا لایا ملوم نوپ د احقام مسلطان او د رغیت فيما ب نه هم نه او د تخفااتو زواجرونه احقامې سلطانیا ملق د ملوکو سرهغکر کوي پل میسکی تعلق بسی، نو یو تعلق ادا چراغیت پا محاکمہ کئی خلیفہ تا، ایو افریجر لیچر تاوڑی، حکومت شخص تا خلیفہ نی مراد، نظام مرادی، خلیفہ نظام ته او خلیفہ اغبا ادائیگی دا امانتونو کئی مستقین او حکم با کئی پا عدل ان الله تاکیسرا الله تعالی حکم کی تاسو ته چې دایته او کئ د امانات او الی الها ال د امانات تا ان امانات جمع راړو ان الامانات مختلفه الانواع ما نتنو مختلفه الانواع دي او ال مراد مستحق دي ال مستحقیا و اذا حكمتم كل تشفيص ليكوي بين الناس اقمز دخل کو کی ان تاکمو نو فیصله وکړې په عدل او انصاف سره ان الله تاکي سره الله تعالی میم ما یعزکم بنعمه ما نعمه ما یعزکم به دیر خدایا یعزکم به چې حکم کوي تاسو په غیبانې الله تعالی کان سميعا بصيرا اوریدل کې ولیدل کې نو غدل څه شی دی ولغدل مولانا پانی پتی وای الله ما احد احد دا تعریف د شی په ځیدل الله یظلم احد هذا تعريف ده شيء ده؟ بالزيد نوع سلي كل ذي حق حقه شواركورشي هر ذي حق تحق ده, ده غو دهت صويلشي عدل ويلش أو عدل هو الحكم وفق القواعد الالهية موافق القواعد الالهية وحكم دهت عدل ويلشي يا ايها الذين امنوا ممنعن اطاعتكم اذا الله اطاعتكم الرسول الله تعالى وولي الامر منكم ادول الامر والطاعه عنا انا اطيع الله واطيع الرسول دي زاي کلمه ظفیع دو دل راول دا نو فاده د خبر وکړه چه کلام الهی زان لم بعد او شرغه او حدیث نبوی زان لم بعد شرغه او بل زای ولی بغیر د تکرار دا اتیونه مې فادر د خبره وکړه چې په اصل د شرع غردیدو کې لا فرق بین و سننا. کتاب و سنت کی فرق. سن کتاب و سنت کې فرق لکه سنجې کتاب الله ماخذ د شرع دی نو سنت د رسول الله هم ماخذ د شرع دی او اول الامر ته کلمه د اتیونه مستقله رانړه زکه چې تعدل الامر تراغ وقت لازم دی مالم یامرکم بخلاف ما یقوله الله والرسول وصور القرانه وسنت خلاف خبره تنكئي لانه لا معصيته للمخلوق لانه لا طاعته للمخلوق في معصيه الخالق او دعوا للامر وهم الصلاهتين اول الامر مطلق نوي مقيد اقله بقيد منكم باندي نو منكم دا فائده كلا شي ما لام بالمنكرات الشرعيه شد تاسوني متاسيه مسلمانا مسلمان منكر شرعي نكي اې تا هغه بلنه کې چې څو په امر نه کوي اې ابن مسعود څه وایي چول الامر دینه مراد ولا مادي دی. او دې نه علما ایستیم باد کوي چې درجه اول ما اخذ د شریعې سلوبی اټیغ الله کتاب اټیغ الرسول سنت او ل الامر منقم اجماع الامه د درې قطعی دي نو د وقف نه وړاندې راړل وقف جائز نه وړاندې راړل په یو تسلسل کې او فین اور دو اللہ والرسول لا قیاست ترید نستہ پدا سے انداز چې استخراج د علتو کې او د غیر منصوص لپاره حکم ثابت کې ډیره سویل شي قیاس مدات دلیل زون دی ما هو القیاس دا اهمه مسله ده چې قیاس د څه شي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د قیاس مذمت باندې باب تړلې ده د قیاس مذمت باندې باب تړلې ده کله تړلې دلسانی کې او مذمت د قیاس باندې باب ما جاء فی تکلف فی ذمه تکلف القیاس والرای د تکلف د قیاس او د رائے دا مضمون دی اند شرع نو باب تړلې امام بخاری هرنګ په خپل لګیر کاسو نه کوي ها خپل لګیر کاسو نه کوي خپل نور تراجم دا څلور چې قیاس ثابتای صحیح نو زمام بخاری له ومه ستابل کو چې د زمکای د کم قیاس کوي نو زمبه خدا معلومه ما هو القیاس تعریف د تعدیه تو حکم الاصل الالفرد ليشترك العله المنصوصه او المستنبطه منها اصل لپاره حکم چوي هغه متادی کول دی فرع ته د وجه د علته مشترک نا یا علت مشترک یا خدا تعالی نسب خپل ذکر کړی یا فقهاو دا غوښته استنباط د دا تعریف بتاستنو یا تا دای ما یو جامع تعریف راسته ها ها مو ستنبتا نو کا نو ور تاسو وایو نو دا مو ستنبتاو قانون دا خو بیا بالکل د اصله کفره کې کفر شي ګي صحیح نو نه وایي فقيه کفر نه بیا ها کم ځایي تعاديه الحكم الاصلي الى الفرع لاشتراك العله المنصوصه او المستنبطه من الاصل ياو المستنبطه من النص شراط د قياس يو شرطي الا يكون حكم الاصل خاصا حكم داخل خصوصیت بنی كشادته خزیما خزیما ابن ثابت ذو شهادتين مساله رشوه تدوین تدوین او جمع قران کی داغ دا یو شہادت قائم مقام بدو دیوان قیاس نکید حتی چ توای ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ داغنه ډیر بالا دی نو په طریق اولاد داغه دا شاهد قائم مقام ندو مونږه وا خصوصیت د خزیما ثابت بهم شرطه داري دا الله يكون حكم الاصل معدولا من العقل حكم د اصل به خلاف العقل نه خلاف ما العقل معدول ما وراو حكم دا اصل به ما وراو العقل نه كل مقادير الشرعيه تدا در کتن د منزونو د اقل معلومی کیاس پکی درمدا الله يتغیر حكم الاصل عمل القياس درم شرط په کدا له چې قياس کو کې مثال لکه کفاره یمین کې فکفاره اطعام غشره مساکین او لکدايه فکفاره اطعام غشره مساکین او کسوتهم ورپس او تحرير رقبه فلم لم یجد فصيام ثلاثه ایام داو لک م اطعام ده غشره مساکین د اطعام کی اباحت تملیک نه دے او کسوتهم پکیسوت کی تملیک لازم دے لازم دی تملیک لازم دی اس کدا اطعام کی اسکیپت کسوت ندات تغیر د حکم دا اصل لخه تاسو شه دي تغیر د حکم دا اصل دي لازم تملیک فتوا عام کې لازم دي په قصوت کې لحاظ دې ځای درې شوی ندي په باب العله یو تحقیق المنات توی سره منات معنا علت اصطلاحین منه منات تحقیق المنات یعنی الذي ينوط عليه الحكم توقف في بارنه د حکم تحقیق معنا دې ته وای چې حکم او غلت دواړه په نس کې راغلي لقایت السارق والسارقه فقطعوا ايديهما السارق والسارقه فقطعوا ايديهما علت او قطع د يد دای حکم علت او حکم دواړه په نس کې ثابت دي نوعه مونږه د سرقې په توګه چې سرقسه ته وای او سرقته اخذ مالن محترمین محرزن فی خفیتن اخذو مالن عام فقهای صرف محرزن وای مو سره یو قیر سی وا دی اخذو مالن محترمین محرزین زکه په شی تافه باندې لاس نه کټکی ښه تافه باندې لاس شی قلیل باندې لاس اخذو مالن محترمین محرزن څنګه فی خفیتن غوځ د سرقې دا معنا پنه باش کې نو موجود زکه احراز نشته کفن کخې احراز نشتا فلاقطا تولدا علت نشو چې د غیر مال یې غستري په خوفیا تی یې غستې بغیر جواز شرعي یې غستې لکه هاذا لاستنا الک حلت بدیل تمنسوس ته فقتر يد علت منسوس ته شېره سرقده او منا سرقې دي که متقق ندہ ويوجد فی الطوار اجب که دا منا موجود زکاغه اخل د مال محترم محرص کای خوفیا نو هغه بلاس کټی کو متحقیک المناط او دم تنقیح منات حاصله داره چې حکم منصوص دا متصفی په صفات او عديده وبانه او مجتهد اجتهاد کوي چې په دې صفاتونو کې کوم صفات په قوت کې د علت د حکم واقعي شي صفاتونه خدي ګن حکم صفات په دې مرتبه کې دي چې هغه دې وللت حکم واقع شي حتی چې غیر منصوص په قیاس کې یا دمه شوبه دادا چې صفات یو وي په دناس کې خو مجتهد اجتهاد کوي چدل ته خصوص معتبره او عموم معتبره لك کفاره رمضان نسخ دې کې وارد ده په جما نه هاران باندې نبی رسول الله زمانه کې چې خوارزما کتنره کې حضور عليه السلام په کفاره ویل ده او یو څړخ خپلې بی سره وداشه حضور عليه السلام هغه باندې سوي کفاره ویل نو شافعي سے رحمت الله عليه فرمایي چې دي کې خصوص معتبره لہذا اغه په آكل شارب عامدان باندې کفاره او په قضا ويخه او وي کې او کفاره دې د ځکه ناس پکې وادې او دې دې خصوص موتبر دي او شافي سيف الله عليه فرمای چې امام سي چې عموم مو اثر دي زکه چې تعریف د روزه هو الامساك عن المفطرات الثلاثا نهارا مع النيه امساقت د درو مفتره نه د روزه سره د نیت نه او تخریج مناط اردات علت منصوص وي فمتحد اجتهاد کيده اخراج علت بیا ایت عادت کوي غیر تا لکه حدیث دربا فل اشیاء السته حدیث دی مثلن بمثل والفصد ربا والشایر بالشعیر یدن بيدن مثلن بمثل والفصد ربا والملح بالملح یدن مثلن بمثل والفصد ربا والتمر بالتمر یدن بيدن مثلن بمثل والفصد ربا وذاب بالذهب يدا بيد مثلن بمثلن والفض ربا والفضه بالفضه يدا بيد مثلن بمثلن والفض ربا شبک سیګونه حدیث کي ذکر دي شبک وزدي والفض ربا لپاره فقها له جادي علتره وباسي د غلطه له حدیث ته ګوري نو شافعي سے تراو است چې علت در ربا تو هم ده په متعومات او سمنيت په اسمانو کې الوان د سلور سزونه متقوم دي د خوراک سزونه دي او د رښت دو سزونه اسمان دي نقود دي نور وعد نو کې تقومعلت دي او رښتنو کې سميهت علت دي لہذا هغه وي پښې متقوم کې برابروي په غیر متقوم کې چې نشه توعام وي او نه سامان وي نه کې بدره با تصور مې بګه چا يومن تشنا په دوه مې تشنا هرڅکله شافي سي په دې نه ده او په دې مالک زمانیت ته آسمانو کې او ادخار دې پداوړان رسولو رسیدونکو قجورا د دې سٹاک لگول شي ګودام کې مالګا د دې سٹاک لگول شي غنم د دې ذخیره اندوزی کی کی کی شعیر د دې ذخیره اندوزی کېږي لهدا ځا ټماټر چې داګه ذخیره اندوزی نه کېږي یا غمیوه او سبزی چې ذخیره اندوزی کې خوده نشي کېن خرابيږي مې ممالک وایې کې تصور نشته که یو کړي ټماټر په دو کړي ټماټه باندې खर्च جائز دي امام مالک پنيزبانه زکات د ښار په کې نشته ائ امام سوره ات الله عليه فرمای چې پدېش په ګوړې سېدونه کې دوه شریک ته جنس او قدر الحنته بالحنته جنس په جنس سړي جنس په جنس حنته شریف د ما کېلاتي د قدر ده په پیمانه په پیمانه ورکیږي او ذهب او فضه د ما وزوناتي په تول ورکیږي ان تعابیر کو بس پکا دربان ہے۔ امام سرورطول اللہ علیہ فرمائی چې قمزه کيل او وزن موجود وي او جنس په جنس باندې لګي نو یې کبري با متحقق ويخه او دا درې منورا تخریج منات والا قیاس دا مضمون نه پنځ د امام بخاری نه دا نور قیاس نه دا درې منورا نو په کاټ تخریج منات کوي دا د امام بخاری پنځ په او دا ډېر لوی تکلف دی اده محدث سړینه دورو له تکلف نکي محدث سړې ها ده نه له دورو له تکلف نکي ښه زه نه فقها وکړم نه مغسکفایم زه څه کار زه فقها وکړم دا مغسکفای کوي دوځنه چې فقي محدث نه اولاده محدث فقي نه صحیح فقي محدث د د محدث فقي فقي محدث دا اولادې د محدث فقي نه د محدث فقي اووده فقیح محدث او فقیح محدث او ولاده محدث فقیحنا سيفكن زکه محدث فقیح چی هغه درنه بغز که پای نه کی جو. او بس ظاهر محسوس ټول په دې غاړه روان دي لہذا ادم او اید ده او دې اولاد بلا خص ده ها ها پس پیاس کی او نن نو حالیم صړې ډېر ډېر خو نیک صړې ها ها فین فی شین کستاسو تنازو پیدا شواس شکی فرضو واپس کی دا اِلله او رسول الله او پیغمبر تا ک تاسو ایمان ساته الله روز دا قربانه دا بهتر دی وا احسن و تاویلن وا احسن و رجوعن الم ترى الذین یظمون دا زجر دی په منافقانو وباند تعلق ل دا تی او الله او تی او رسول صلی چه ایمان موروله نو بیا خپل فیصله بد الله او پیغمبر قانون ماره کوي او واقع دا با چ یو سڑے د منافقاننا او یو سڑے د یهودنا دوالو مس کیو جگاوا او یو زمکا یا په یه دره باندې په دره او زویه هاتین هاغه د منافق <تصفيق> مسلمان ته وی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته او منافق مسلمان په دعوا کې صادق نو هاغه ورته نه استاسر دین مولا د کعبه بن اشرف یهودیانو مولا ویغه ته وډ او هاغه یهودی د اخبر مولا پټوا یهودو خنزیر جوړی آد خنجر زویله کو چرش پیسوک پیسه ډېر اوره سې انسار کېس دا په حق کې فیصله کړي او نبی عليه السلام هغه دې پیغمبر نه منم خو دغه د انصاف لمن نبري دي مجبور کده منافق راه اوس ته بي عليه الصلاه والسلام پیغمبر عليه السلام څکل ادوال او بیانات ورېدل نو فیصله وکړه په حق د يهودي کې چې بار راوتل منافق زوره ورسړاو ورته ویل دل تر اوسه تم د مرزا خلاف اوس بماس رضى حضرت عمر لاغه باندې بل فیصله وکړ نو پیغمبر کړي فیصله حضرت عمر له ولل داسي دي لکه سپریم کورت چې فیصله وکي واپس هيای کورټ تراړي یا های کورټ فیصله وکي واپس سیول کورټ ته سیشن کورټ تراړي نو دا برن سو په کته ناراضي عدالتي نظام کې سو کم خوروانی د کتن ناروانی که کیس د لومبای مرحله کې های کورټ ته یوړ نو بس ځان باندې سیشن کورټ او سیول جج د کورټ لارې بند کړي بزو بدينه وړاندې سپریم کورټ ته دا سپریم کورټ چې کله فیصله وکي بیا به اپیلټ کورټ ته سپریم کورٹ کیدان له مستقلی ایسي هغه ته سپریم اپیلٹ کورٹ چغې ته اپیل کیږي افسرې خلاف ورته اپیل کیږي هغه يهودي غريبونه مجبورانه ورسر راغلي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دروازه اواله ارود واکه ورته بیان کړ حضرت عمر ته پوښت وکاو ها څنګه دغه نبی اسلام فیصله کړه يهودي ورته ویجیا او فیصله کړ خو یو او سمزور ورسره ویجرات عمر به نه له فیصله کوي نو نو منافق دی دغه سله نو ور دراوجه دې تیرا له فیصله کا نو ته عمر کوړ تلاړو یو مکان کو ما تاسو درګه دې فیصله کو نو کوړ تلاړو تور راوړه ا دې منافق نه سر د دړن جوړا کو وي مل لم يرذ بقضاء رسول الله فيقضي له عمر هكذا سوچې د رسول الله په فیصله لی رازي نو پیغمبر حضرت عمر بیاغه د پرداسې فیصله کې یغه زن طلاق تباحت نسته چې جند پادشیګه کلمې یې ویل ده د عمر خبيس مرتد شه پیغمبر فیصله عمر سره چیلنج نو واقع الله تعالی ذکر کوي چا لم ترى الى الذين نو ز به تطبیق عام کويخه تطبیق به ز کا ذر له شايفی تفسیر القران شان النزول لم ترى الى الذين ايا نغورتا کسانو تا یزغمون یزغمون چې دا غي ګومان دارد نو چې د ایمان راوله دي نو فادر دی وکړه چې زغم او ظلم په بعد د ایمان کې قبول نه دی ښا ابروړي کوي چې زغم او په بعد د ایمان کې قبول او تصدیق لازم ده چې لازم ده رواه وسلم رواه شیخ محب الله بهاري د یو کال په سلم کې تیر کا نو دغه ورته یو ملګری بخاری خو بیا پنځه کال وای چې وسلم کې کال تیر نه بخاری شریف پهاسو کال وای او قران بلس کال وای انهم امنو بما انزل الیلک هدا غی گومان داره چې دوی ایمان راولې په پنځه نه دل شویلتا تا تا یزغمون ده دغه گومان داره یعنی يقرون لسانا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ إِرَادَةً لَّيَهَتَاكَمُوا يَتَرَافَقُوا چہ مرافقہ او کی مقدمه وسیله تاغوت نظام شیطانی تا وقد أمروا علان کہ دوی ته عمل شوه دین یک فروبي چہ دای با انکار کئ د نظام شیطانی نا پهیور دشیطو اراده کې شیطه یو له چې ګمرا کې دو زاللم بغی ده په ګمره غضې سره کله چېویل چې دوی تراشي تغالو اعلامان ځل الله ا خوکم تا چېناذکري د الله تعالله او رسول ت را شي نوینته منافقانې سدونک یریزونه خلک چېرااز کې دطه سوددن په ا راسکوو فکې پهضا به حال دو چې کله ورې بما قدمت دم په عمل له دوی بیا تا دتا تاسو مونږ وکي الله تعالی چین ارد ناموږ نو اراده کړي الا احسان مگر مصلحته وتوفيقا التوفيق بین الخصمين الله تعالی چې دا منافقان ارتقله زخ کارکه عطا تا حکم وکوم چې دا منافقان قتل که نو زده ول خپل منافقت نظر خلاصي نو کته ورته فلاني و خوې دا سي کړيو نه ده بتاتو دا خوږی مونږ سیاسي حکمت عملی کوله احسانن معنا سياسي حکمتیا عملی د پولیټیکل ډیپلوماسي د څه وای پولیټیکل ډیپلوماسي چې هغه وخت دی د احوال او د ضرروفو د تقاضا وه دای په سياسي حکمتیا عملی کوي ښه د استدلال نشي په سياسي حکمتیا او د توفیق بین الخصمین چې دي بل د دوه فریقو مېسکه مو جوړ پیدا کو اولائک الذین دا کسان یعلم الله پوریږي الله تعالی ما فی باغه شیچه په ژوند د دوی کې د فریضه غنوم نو تدوینه اراضه کا وغزم غزم انسیه کا اوه دوی تعفی انفسه په حد ځانون دوی کې قولا بلیغ خبر حق قولی بلیغ حق خبرې ته ومار او مرسلنا من رسول النذليك له موږ سپېږم پر الا مگر دې په راچې تاغته شي په اذن د الله تعالی باندې فی جمله مجالات الحیات تاسو موزور پسی کوی او حاکیمې نمنې بیا به فیصله کوي من اشرف توړی ولو ان هم ظلموا انفصوا اکه چریدی په واکه چ زیاته وک ځانونو خپلبان راغلي و تا تا بخنه غوتې د الله تعالی نه بخنه غوتې د الله پیغمبر لوجد الله عن منذربه الله تعالی توابا توبه قبل ان کی مهربانی کوي ان مفسرین وې کلمه لا زائده ده کلمه کلام به فورا استا پر رب می د قسم بي. ابل مفصر وی او بل مفسر وی نه ده زائد فلا حاجت ال قسم وما غذلك احلف بربك خو ډیره وګدا خبردان حاجت قسم ته نشته وما غذلك احلف بربك سره دې استا پر رب قسم کو ډیره وګدا ده خخودا خوګدا د انلندا کلمه ده لا دال دا تردید دم ما سبقه پار ده پاره دي چې فلا نو پکار وتا داسه لا نا نا دا چې ستا د وکړه منافق دا کار نو پکار زه مونږه چاټه وبو خوږي فلا تردید دما سبق دی فلا نو پکار ولا داسه وربک اعظم رستا ربان قسم وي لا يؤمنون لا يكون مومنا نبای دیمو منان تردیو حکمو که چه حاکم جوڑکی تالا <سؤال> فی ما پانشه که شجر بیناون چه باقصد مشاجره جوڑ دی پا میرددوی که سملا یجدو چه سملا یحسو چه بیان مخصوصی فی انفسیں پا قلوب اخبرو که حرجن تنگی زیقن مما قضیتا من قضائکا دفیسلیستانا ولو کانا غلیم اگر کدا قضارو دی مقابلکی ویسلمو تسلیما وینقادو انقیادا او انقیادو کی انقیادتا ولو اناک چرمونگا کتب نالیم اللازم کرو پدوی بان کفارتا او توبتا کفارتا چه اقتلو انفسکو قتل که زانو نخبل او خرجو من دیارکو او یا اوزی دکورو نخبلونا جلاوتا شي ما فعلو نبو کرده کار ده الا قدیل منم مگر نگرو دوینا اکا چری دوی کروی آغا یو عزونا بیهی چه واز کورش دوی تپاغیبانه من الاحکام السحل من الاحکام السحل بدل قتل النفس والخروج من الدار خدایو ای نورت دا داوام چه جلاوطن شد نورتو آم چه یو بالملک ای سال احکام میورتو ارکول داب بیتر دو دا بهتر دوی پارا واشد دا مضبوط و تثبيتا استقامت الانفسه و اذا لاتنام ورکړموندې ته جانق پلناج راظیم او برابر کړموندې ته سراط مستقيم ويمت الله چاچه تا سوچي ته د الله او رسول ان دوی به مضیه دا کسانو کې چینغام کړې الله تعالی دوی باندې چې انبياده صدیقانه وشودای شهدا مقتولین فی سبیل الله او العلماء مقتولین فی سبیل اللہ او العلماء والصالحین او نیکان دی وخصنهؤلاء رفیقا خستردا کا سامح حیثیت دا رفیقنا ذلک الفوز من العدامه ربانی جانب دال تعالی ناکفید دا الله تعالی نا علم یا ای الذین آمنوا دذیم حکم سلطانی دی چې قتال کوي غریبانان مسلمانان د کافران نار اخلاص او ان منکم لمل یبط الا دا زجر و شکوانا منافقانو بانده الله تعالی مسلمانانو ته تاوی گورا کتاسو شکستو خوی انا منافق بیاوی چه انغم اللہ علی ازلم اکن مغام شهیدا خدای ماسا رسول احسانو ک خوو چه, چه زنوم او بیاوی خدای ماسا خوشو چې زنوم او کدرت غنیمت و فتح و رسی نو بیاوی چه یا لیتنی کنتو مغام فافوز و فوزا عزیما زب هم جرنیل شو هم که ورسر موجودم خواه زبان ستر جنرال یا اوس ډګر جنرالم یا وو اس مشروم څه شی وو ها نزدې کې مجاهدینو کې چې ژستر مړانه کړی ده ستر مړانه کړو غریب له دستښت نه غریب ل... افوچ کې میجر دستښت نه وردی افوچ مه ذکر مړانه کړی ده څنګه کرښتا ها <سر> او وزیران دې دستښت ولا خیر وزیران خودلته هم داسې کله کېدیش چې دستښت ولا نه وردی او وزیران به او ددل چې کوم وي نو دا پانګه بنگای خو بیا هم سوزان خو مړکړي څهی شتار یې خو ډېر څه نه ویل مرته ځان نیول نه څه مساله مالته ویدہ دا ما ایسا شی دی ویدہ ډګر جنرال دی 나와 چې ډګر جنرال چې خپل نوم لیکنو په سرته ايت کرسي ورتړومبه ویلا نستخدیکونه په ايت کرسې او خو سیولې کلو ویدہ ډګر جنرال دی میجر جنرال دی سپوش ا مېدا سره نو ګټ کاکا چې روان مېدا سره یو ګټ کاکا وبکی مېدا ګټ کاکا روان دي ان داسه انو وې دې خو جی وطن کې ورته اي جي پي وې پولیس ورته اي وې انسپکټر او وګو غ باندې ساده را دا وې د پولیس انسپکټر جنرال لخوا امنيت مشر دی ورته امر امنیت ورته دی د امر امنیت ته اي جي پي امر امنیت څو صوبه کې اي جي پي انسپکټر جنرال پولیس دی نو ما ير چې دا موږ عبد الله سمړانه کړو اوس په کې چرته د امنيت مشر اونو څنګه خو څملہ طبگه سشي ها يا ايها الذين امنوا مؤمنان خذوا حذركم حذركم حذر ما يحذر ويحفظ به وهي السلاح اصل هذن والى اصل اخلا وذهبوا الى القتال اجل للالسين فانفيروا فاخرجوا وزيت تاسوا سبات جماعات جماعات دل دل او این فیرویا اوزی تاسو جنگلا جمیعا یک مشتو و این منکن تاکیق سر بازی دو تاسونا لمن آغده لیوبتوی اننا لازمی ده یا متعدی ده نو که لازمی بی نو لیتا اخرون نا عن الجهاد ایر جهاد نا رفتو کی او که متعدی شی نو یو اخر الاخرین عن الجهاد بیا نور خلکم دی جهاد نا مؤخر کی فا این اصلابت کن کولسی تاس تا مصیبتن ندوي انقدنا من لا وانعام كريما بانيه الله تعالى اسلمكم وما شهيدا ذاك تشي نومذوي صرا حاضر في القتال خداي زبچ قلم اسلمكم وما شهيدا ولئن صاركم ولئن صاركم فضل من الله اك تشرو سيتازتا فضل فتح او غنيمه من الله جانب دا الله تعالى انا ان لا يقولن خا مخا وي بده يا ليتني قلت ماوم م مقوله ده ل کوولنا نخامه خاوي به دی یا لیطنی ایکاش کې زه کوته معم چې دوی سره فافو زه ف ځناظما کاماب شو به پهلو کاماب بابانې نو غنیمت بهېو مغ او مجاد بیا را تهې ستر جنرال بهه یا بس جګر جنرالوم یا به کنډک مشرو او یا با عامیر دا منیتو دا, دا امیر د فرهنيدي او دا عامامیر معاملاتې مالی دی. دی در اتلاقات زمان در خوخی خواه ای استلاحات دی رجی بائی خواه دی دی دی دی رجی بائی دی دی خخ استلاحات طول پختو که دی صحیح شک در اول سوال دی در اول سوال دی او در محچس وی دا غرل گیت دی او در بلف دیکن او در رانک دی در بلف توی رانک دی در وکیل وی کرتن دی اجی <تصح> <تصح> با استلاحات دی انداز قوم چې هغه په خپل زبا باندې دوه پختو زمنګ ما مورانه جبا د پکه مهارت علاوه کې باید چې سره پلی جيبه سره محبت ساتي او باید ان دا نه چنور نه نفرت کړي خپل جيبه سره محبت ساتي نو په خپل جيبه کې اوس ګوره چاله په خپل جيبه کې خط نګل نو ورزی لازم موږ پختنولو پختو کې خط دیګل پسې کې لیکي اور دو کې لیکل نو ورزی تاسو مسله باهر چې سره نا فنج صحیح हا? نو خنړال به ځبانه راځي کنه لا پختو نه لږه هه د لز پختو کې انګريز تاسو وې فرنګي فرنګي نو یو کا کا دا هغه وی چې دا کالج نه راغې نه راغو فرنګي به لوې سړې بدلل کېږي نو کله یعنی تاسو په میدان مصالته به یانه لوې سړې تاریخ بسو فرنګي نو دا هغه وی چې تاسو کوټ پینټا او هټه په سر کړو نو چا ورته ستاس یې انا غور تیزم اون با دورا کس مت چرتی چه وقت دا پیرنگی کی صحیح شو جانو پیرنگی از لوی سوڑی تصورو خواه چلوی سوڑی تصورو خواه پیرنگی لیاقولن نیالی تنیکن تما اون فافوز فوزن عظیما لیاقولن نکعلم دا خبر کجداسی کعلم تکن بینکن و بینو مودتن لکچنو پم یستاسو میزدد کی هستالوک خبر زاستری فشار کوي لکه یو استاد ورته پمس کی اس تعلق نه ښه نو دا جمله مرتبط نه مېس کی فليقاتل د بل امر سلطاني دي ترغيب دي په کې طالبانه فليقاتل فی سبیل الله نو دې کې الله تعالی او لد کې طالب خيقه د حکم سلطاني کې نو دې دوڑا مينې حکم نه واضح دي فليقاتل فی سبیل الله قتال کې پلان د الله کیا کسان آسان يسرونا الحیات الدنیا جه دای خرڅې ژوند له دنیا بلا اخرته مقابله د آخرت, مقابل آخرت کې اخرت تخلی دنیا خرڅې و من یقاتل چا چې قتا سوچ کې تعال کې پلار د الله تعالی کې فقتل شید سی او یغلب یا مجاهد سی فصوف نوتی جنن عظیما زر د ورکو بدتا اج عظیم او مالکهم اسری تاسلا ایها الملوک الاسلامیون یا خطاب د باسي مسلمانانو باسيانو سلام وما لكم اصري تاسلا او مسلمانان او بادشاہان او لا تقاتلونا چه قطال نکوي په سبيل الله ي پلا د الله تعالى کې والمستظفين من الرجال احال داري مستظفين نسب بنابر لجام سالم مذکر راغي نسب بسې نسبه بسې ها ها <وضح> دا وحاليه ولا مثلا خدومر اسانه اسانه مثلا هذا يقول مستعمل استلاع هذا والمستضعفين من الرجال احال داري المستضعفين من الرجال مستضعفين در رجالنا والنساء در نساؤنا والولدان در ما شماننا ولدان صغار در ما شماننا يقولون اغوه وي ربنا يقولون اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم قرآن فخبله لنبيع عملا تتبيق كويخة. فخ في المجالس فف صح الله ړکو وال مستظف نه من الررجالي دناری نهنا والې سا دنا نهنا والویلدانې معشماننا یقولونهغا یقولنا غ لغه ب زمونګ خرجنا او باې منګ حاضل الق او قرينا او الظاللوها چې مشرق لدي الظال توصف د قې په ظالمبانې نه مجاز دخ اصل. نامجازان دي وجعل لنا اوغرزم لا ملته الكاد جانخ بلنا وليا ولي نو ول وجعل لنا ملذونك ولي اينكن انت وليونا لقدرا مستضعفين صحابه بل سوغبلوا امور متولينه وكن انت وليونا رقيدك غدا اصحاب العزيمه كن انت, أنت, أنت تزمونك ولي شيوخ دا ويلات دا موجوده كـ مستضافين من الرجال والنساء والولدان سيج مستضافين من الرجال والنساء والولدان ده صربين ظلمت ظلم ولن واي مستضافين من الرجال والولدان والنساء ده هندوان ظلمت ظلم ولن واي من الرجال والنساء والبلدان ادي اسرائيل ظلمت ظلم ولن واي بس هر زائده تغتسب ديخه هر زائده هذا برما ولا ظلمت ولا ظلمن واي مستضافين من الرجال والولدان والنساء يا مسلمانات اف الفاين ولا ظلمت ظلم ولن استد بکوی نو نو حالت موجود در جهاد وجال لنا اوږرزه موږ لپاره ملتن کا د جان خپلنا نصير المددگار یعنی كون انت نصيرنا ته زمونږ مددگار شي لکه چې عقیده مضبوطه ساتل په کار دي بوتو سه کو امیدې خدا سه نو مه دي مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا خبر وکړه چې بوتو سه تجکو امیدې نو مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا الذین آمنوا و كاثان چې ایمان دا وړ دي کېتال کې پلار دا الله تعالی کې آ کاڅه کفر کړ دي کېتال کې په سبیل تاغوتې پلار د شیطان کې فقاتل اولیا شیطان کې قطال دا وړ او د شیطان سره ان کې د تدبیر د شیطان کا نذیفن ادا کمزورې به عاقبته انو دا اون په مقام به علت کې دي چې مؤمن کېتال په سبیل الله دي ا د کافر کېتال في سبيل الشيطان دي نا سبيل الشيطان ولا لجانة سبيل الله ولا غل ناس دي خواه داسي ورطة وي الله تعالى ألم ترأي للذين قيل لهم دا زواجر دي منافقانو تا شده كتان د دا مرق نيريدل أو كده تا سخير ورسي نووي دازمونگا استحقاك دي دازمونگا استحقاك دي اكا مصيبت ورطة ورسي انو بيا وي نبيا علیه السلام تا وي چه سپيرو ما حاض الله نو بس دا سی وبته نو ټول مصیبتونه ټول ستاد لاسونه باندې راځو دا څه ورته وای نو الله تعالی نبی له سلامته تورته او هیڅ کله هم نه د الله دا صبر سی دونه چيزي د خدای په تقدیر رس او بیا او ما ارسلناک سرا نبی له سلامته تسلی ورکړي ځکه حضور اسلام باندې خبر سره خفه شکه نو د خبر سره غبار زه خفه کیږي کتره سوق وای خو طالب جته راغله کنه مزلته کې مونږ ته ټول مصیبتونه تازان سره وړي د خبر واي سړی طبیعت درنیږي چې خلاصو د عمر است دی وجه نبی رسول الله صلوات و سلام په تېور باندې بدوي چې په انسانو په مسلمانو په بدوالي نه سيخه په انسان په بدوالي مې نه سي دا دا احساس کم ترې شکار کولې د پلانی په مخته یو منو اگزېډنټ مې وکړ صحیح شو؟ نو دا پاکستان کې څو اگزېډنټونه چې کیږي ټول د پلانې په مخته دي ها اته جیاض پر وته له پلانې په مخه لوته پلانې غاړو پیږه یې نه جیاض الم ترى الى الذين ayat انه ګوریا که سانو ته چویل شو دویتا کفوا ايديكم چې بند ساته الى سنخ په لغانل کېتال د کېتال نه ولم يفرض بعض لا تر سې کېتال دوی باندې فرض شوی نو او تر خدای وي واقع مسلاته قائم کې مزوات الزکات او ور کې زکات انه چې وقالو دایته به خدای وای چې قتال مې تل پرې د سړیا منځونه کوي ځکه تاسو ورکوي نو دا ډېر انقلابیانو نو دوی وایي ربنا لمكتبت علينا القتال ته مونږ باندې jihad وی نه فرض کې ته زه ایمان خو بیا وګور دا څه دی فلم ما كتب عليه ملکتال خدای وایي چې فرض مکو نو بیا دوربینی کې نخکارې دلخه دا ډېر سړی چې اوور ریولوش دی ری کنه دا, دا حد نه زیات انقلابیتي نو دوی ورضو پیول نه اځې ورتلو موکا راشي وایي د د منډه والی بیا د زموندبلی بیا نه ګټلې انکه بیا تینا آ, ا ا گویا پدې باطینا ردی عمل ته پوسې رځ انو وای بس جی موقت رېډیکال سیاست نه ده ښه رېډیکال پالیټکس دور کې قادر کارګر نه ده بس د کمپرمایز سیاست پکاره ده د دنیا حالات بدلی دن کې دي جغرافیه کې تبديلې رالې نظریه تباشوي جغرافیه بدلې شوې او نظریه تباشوي نو رېډیکال سیاست بیا پرېښو د حالاتو سره کوم پرومایز وکړه کو. حالات سره کوم پرومایز کو. بیا هغه امریکا دشمن خلک هغه بیا د امریکای د پاره تاویلونه کوي ځکه قبله بدل شي وي کنه قبله بدل نومونږ ورته د انقلابي به مونږ قتل دي وقالو ربنا فلمّا كتب علی ملقتالو کلاچ فرس پیش دوی باندې جہاد ناغان او دل دوینه یک شونن نাসা یری دبد خلکونه که خشیت الله الیک مسلمان چ د خدای سره څنګه یریږي ها آیا لک ایندو چې د وغی سره څنګه یریږي زمونږ نه پښتو تعبیر بیا چې لک ایندو بیا له نه داس یریدل او اشد خشیه یار دیر دیر او او اشد یار زیاد حیثیت خشیتنا وقالو ایدوی ربنا و ربزمونگا لما کتب تالین القتالا ولدن فرس کری مونگ بانی جهاد لولا خرطنا الى عجل قریب حل نگا زائبانی وکف تخوا وقالو احال دالا چه دوی با مخ کیوی چه او ربا لما کتب تالین القتالا ولد فرس کری مونگ بانی جنگ اللہ طلیف لما کتبا اذا فريق منهم يخشون لا يقولون لولا اخرتنا يريد دل د جنگ نو دای بیاوی چه لولا اخرتنا حلا الا اخرتنا الى اجل القريب اتاول موخرنك منغا يونسديني تيتا یعنی سو وخت نور مونته ډیلې نه راکو سره ګروځي بل نور مونږ بل آرام کې لري کړی وي قل تور نفر دنیا قليل الاخرت بهتر له ها چار پارا اتقا اتقا, اتقا الجبنه جاءَ الظَّنْبَجَ كَدَ بُزْدِلَائِنَا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَ مَا تَكُونُوا ٱسْمَرْغْنَ تَشِيَرِگَي تَخَافُونَ الْمَوْتَ تَسْمَرْغْنَ يَرِگَي أَيْنَ مَا تَكُونُوا كُمْ زَيْتَاسُ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ أَنُ أَنُ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ مُمِ بَتَاسُ لَمَرْگ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ گَر كَيْتَاسُ فَرِعْمَارَاتُ مُحْكَمُكِي وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ بُرْجَ مَنَا عِمَارَتُ مُشَيَّد مَنَا مُحْكَم که مضبوط امارت کی او فی حصون حصینت ام مضبوط قلعگانو کی چې درېfacilities تاوی فوج دربانې ولاړي و این تصيبهم حسنه اکور سیګ دې منافقان او تاسخیر ان یقول ان وایدو یازی من عند الله دار جانب دا الله تعالی دے و نحن نستحقها ستاپ دې کې خدای راکا دې مونږ استحقاق کو دا و دا ور سره ذکر او بار چې حاجی من عند الله دا وخاقي ده دا سره دا خاقي ده نو دا, دا, دا, دا حاجی من عند الله دا دې په غنیات معنی نه قانون کې یو شید قانون کې یو شید په شریعت کې هم یو شید قانون او شریعت په یوه کې مشترک دی او اصول قانون دي اصول دي اصول قانون دي مېلفايد انټنشن او بونافايد انټنشن مېلفايد انټنشن بونافايد انټنشن بوري نیت او نیک نیت دی. یو کار وای د یو نوعیت په او وکل تا په 1000 کزان دا ثابت کو چې دا بمدنی ته باندې نه لري کړې پنهیک نه تای باندې دی نو بس بیا تر 3000 بچيږي خو کنه یک نه دی خپل ثابت کړ اوس چالاک وي خپل ما ته کړو ګډاله دا قانون کې جرم دی کنه واه شریعت کې اوم جرم دی ټیلې ولا ورکه او دی غرض شریعت کې جرم کې شریعت کې تا نه قصاص کېږي یا بدییت کې یي بصورت دیگر اوس یې اوګاړل روانو ازول ګډاله ټټ ټټ کېدو ټیټ رکېدو اور اسا په گاډه ناروانو همړوي اته ولزر ټیلور کوي خدای دې بی خوبه س گاډه راغی چې دا څو ورغورځونو خپې ماته شو هغه غلغه بلته دې کاکار لغ په ماته کړه اته خپل یوا وستا چې مې لو فائنټنشن مې نو بونافايد انټنشن مې وکړ مرګ نه به کړې ظالم گاډه پیرا ته پیغاماته شو خو نه بچ او دا شهید عدالت کې په ثابت کړه یعنی په کاراینو ثابت کړه بیا عدالت اوس کومو دا وخه صحیح و نو قانون کې was they will have a fine intention che kullu min indillah da told دا khair taraf nahi ha nu da pa bad de pa nahi che sta padi ke sidhi pa nabi sallallahu تو wasallam agle pa khala irada safar ke zaraborko ha hum gar de mustahikin wa antu sabun sayyatu la kawrasayyatu tadbun wa balaun wa musiba musibatu nu waidai hazi min indika hazihi be sabab تورتوایا کل من عند اللار واحد دا حسنی و سیئینا پا تقدیر دا اللہ رسیف مالی هاولائی القومی نصری لا لا لا یقربونا یفقونا حدیثا لا یقربونا فقحال کلام چھتای دا خبر پوئی تا نیزدیکی ایزان پا خبر اولی نا پوئی ما اصلاب کامنا صنعتن اغاچی رسیدلی تا تارسنی کہنا فمن اللہ دار اللہ جانبنا او کمچی رسیدلی تا ترس مصیبتنا فمن نفسکانو دا سمرد عمل ستادا فمن نفسکا دا انکاس دا عمل لے خوا دا سشی دے دے تو مکافات عمل وائی سوی ور تا مکافات عمل دا مکافات عمل والا تصویر شرعی اللہ مخبر شیر کے دیر خو انداز نقل کر چې چه عذاب تو کچھ حشر پر موقوف نہیں سواب عذاب نو کچھ حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود به گناہوں کی سزا دیتی ہے خلجول کے نکاس العمل شروع خل کوئی اس خدای را عام طور خلکم بیا سوی اس خدای را ولسا زندگی خود به گناہوں کی سزا دیتی شریعت ور ته نکاس العمل و ارسلنا الک علی المختار انسانان ور رسولا پیغمبر وکفا باللہ دغه چابل چا غوایه او اعتراف ته محتاج نه دا نبی رسول الله لولو ته تسلی ورکړه چې ته خفه پدې چدې ته پیغمبر نه مڼي نه نه دې مڼي کړه خدای وای ته پیغمبر من یو تیغرل رسولا سوچې ته اطاعت رسول فقذ تو الله نو تا کې سره ته اطاعت د الله تعالی محمد استو مه خوا هم خدایا استحب مصطفی را اطاعت الله اطاعت رسول او اطاعت رسول د اطاعت الله دی او د دې نه انفکاک دا, ما, دا دا دا شرک دخوا. دا شرک و کفر دے. او کفر ده او مې ته رسوله فقدت ول و من طوالا اچ اعراض او استاده طاقت نه فمارسلنا قانوني ليګلي مون ته پدوي باندې حفيزان نگران مراقب ته نگران مراقب خنيره دي ويقولون دا زجر دي کمزور ومومنانو ته دا زجر دي کمزور ومومنانو ته نو کمزور مومن چې کلموليان سره ناشتي نو دای ملګری ځکه دینداری پکه کمزوری سړي کې سي مالدار سړي کې شيطانت وي او کمزوري سړي کې غریب سړي کې دنګاري وي چې مولانو سره نارسته نوې ستاسو کې صحیح شو او چې کالا د خان روان دي بیا ځان د ښکار کې شنو لا پد دا د کمزوري مؤمن شان دی ښا مؤمن به او کمزور مؤمن دلته یې ریګي د خان هلته یې ریګي نواب سيبنا ويقولون وايد اطواغه امرنا اطواغه نبي عليه السلام دوی امرنا اطواغه کار خو بس جستام چه خبره خبرتا که منو حلال کری ما یانجو برزو خرجو کر چې او من خندکا د دستانا بای تتوائفتون بای تتوائفتون منهم غیر اللذی تقولو بای تتوائفتون بای تا پا مانا دا کالو وصوال حولیلن دا شپی عملتا بیتو تتویلشی ای بی استاغی بوبت که خان سر وجر کنارسی دا شپی نو بای تتوائفتون منو غیر اللذی تقولو وشبه بیا غصره خبر کی غیر دا اگنه چ دا کم اتا تا ویلہ یا صیغه للمؤنث غائب ده او یا صیغه مذکر مخاطب ده نو الذي غیر دا اگنه تقول چ دی او غیر الذي غیر دا اگنه تقول چ تی ورتا وای بیا تا شو ادوال ورتا ولیکی بیا تطوایه قالت لیلان او وی لیلان یو تایفی منم تدوینا غیر الذي غیر دا قولنا تقول تقول ال او تقوله تلک الطائف والله الله تعالی یتوب لک یما یبیتون غقول چ دی د شپې کوي فاردسنم اراده کرے دنیا او توکل علی الله سبک بالله عاتمات کو په الله تعالی باندې کافی دی الله تعالی وکیل المتصرف محاسب افلا یتدبرون القران ایا دوی تدبرونکې په قران کې ا تدبر ساتوي هو النظر فی دبر الشیء وعاقبته تدبر مانا نظر به انجام دشه تا شریده کار نتیجه بسي اول اي تدبرون القرانا اي تدبرنه کوي قرآن کي ولو كان من عند غیر الله اي کوي دا, دا دی دی قران د جانب د غیر الله نه مندل بو د قران کي اختلافن كثير امور مخالف د واقع اختلافن كثيره معنا امور مخالف د واقع نه پته لګي دا چې اسلام او قران د فطرت پته قضا لګي دا فطرت خلاف نه څکه فطرت واقعا ده فطرت صدا واقعي ده نو په دغه خبره وکړه چې اسلام کې د فندامنتاليزم او د بنیاد پرستاي تصور نشته دا د ارتقا مزبده وایزا جام امر من الخوف اکل تشراشدوي تا منو یو خبر من الامن د امن او الخوف یاد يري ازاغ ب افشوه دا کمزوري مومنات دا غيف شاو کی. دا ملکی رازوی قومي رازوی فوجي رازوی د يسوکی شفاءك شاعتوك امير از افشاکی ولو رد الى الرسول هکدی راول ودا خبر رسول تا ویلا اول الامر منو د اختیار مالکان ته د دنیا لغلمه الذين يستنبطون منهم لغلمه الذين انخامقه کسان چې استمبات کوي د دې منهم د اول الامرنا انه دا دا طالبين د خير پوښیو به په دې خبربانې الزینا دا لټون کې د خیر یستم بتونه او چې استمباد د خبر کای معلومد ده اول الامر نه یعنی د بپا کید د خبر پوښیو چې د خبر حقیقت سره نو دا سمسله ده خوګو اوس کمزور سره یې درسره پ جماعت کیږي کمزور سره پ جماعت کیږي درسره ال مولا سه بیان اخبار کیو ګوري ال در مزاج خلاف نه بیاڅک لري خو سره د په سره تاستي صحیح شو. نو اس کده د جمعه با اختیار د دوستو اول الامر ته خبر راوړي چیرې دي دا اخبار کې یو خبر راغلی دی جماعت کمپرمایز کړي پی سر. شوا. اسی ملگری پی سره صحیح شو ان جوړه اول الامر برتوي چې ملګريه جماعت پی پی سره هیڅ کمپرمایز نه کوي هیڅ اتحاد ورسره لا تعالی نه وشوي هالکه دا غیر ممکن نه دی خلا تعالی ورسره اتحاد نه وشوي د بابري جماعت مسله د امت مسلمه شریک ده د بابري جماعت مسله د امت مسلمه شریک ده نو جماعت سره بدی باب کې پی پی پی شریکته کبل سو ور سره کبل سو راضي نو سلاي عام هي یاران نو قطدا کې لې نو بس د ملګری بزین صفاشی د ملګری بزین او کنا واخ خپل استیم باطالات شروع کی هاي فشال ول امرته نه را دي نو بس جماعت خلاف به بلا زایله پروپاګاندا کړي صحیح شوکان خطیب سره ولاولا فضل الله عليكم کجره مریبانی دا الله تعالی تعبانه اور رحمت دا الله تعالی لطبعتم الشیطان اتباع کوي تاثر شیطان الا قلیل مگر لګونه فقطل فی سبیل الله دا زواجرونه بعد اعاده له حکم او اعاده التنویر د مدار په دا چې ګورل کېدل اړتیا او خلق له تیزی ورکې قتال باندې وقاتل وقاتل قطال کو پلار دا اللہ تعالیٰ کے تکلیف نشی درکول مگر نفس تعالیٰ وحر زلمومنینا تیزی ورکمومنان لپا قطال بانے غسل لاؤ ان یکفا یقینی خبر دا اللہ تعالیٰ بمنا کی یکفا یمنوا منبکی باصل لزینا قطال قطال دعا کسانو کفرو چی کفر کردے نو قطال باس پمانا دا یا پمانا د قوت کافرانو قوت بمات کی والله الله تعالى شد و باساً مضبوطة في اعتبار ذو قوت واشد و تنكيل و مضبوطة في اعتبار ذو عقاب و عبرت تنكيل في دو مانو راضي في اعتبار ذو عقاب أو من يشفى شفاة خسنتا من يفعل چا چی کو یو فیل خستا نوی بدد پارا نصیب منا حسا مبارکت دینا و من یو شفا شفا تن سییتا چا چی فیلوکو یو فیل نا کارا یکل لہو نوی بدد پارا کفل منا باری بوج دینا کفل درون بوج اصقل و کان اللہ و دی اللہ تعالی فارش بان قادرا حافظا قادرا حافظا یا مخصویا لکل شئین شمیرون کے لدار شئی وإذا حييتم تحييت د دې تعلق د فقاتل سره دی ادا حکم به رعایت حاصل اداري چې داعی له جهاد کله اساسو مس کېودريږي عداوت ور کوي جهاد طرف ته نوره دې جواب ولا ور کوي په ډیر احسنه طریقہ یا په کم اسکم مناسبه طریقہ او دوها کم اسکم مناسبه دی وإذا حييتم وإذا دعيتم اکلچ دعوت در کرتاستا بی تخییت بی دعوت الجہاد کمون کو قرآن مربوط روان دکنہ نلتا بی مؤول کے پدغان داز فحیو بی احسن منہا انتاسو امتسلو حکمہو بی احسن او رد او بی ان الله تاکی صلی الله تعالی پر شیبان مخاصب دے الله لا الہ الاہ بیائی جمالا دعوال توحید دا الله تعالی انستره مرجه خلایکو خیر او شر کی مګردانه الله تعالی ده لا یجمعن لكم تخویفت تخویفت چې کوله jihad کوم شورو نکو نو قیامت را روان مخه بیا ورپسې ذکر د حال د دو فرقو د منافقانو ده چې یو فرق د منافقانو هغه ده چې مدیني نه وتی دي ناغې خستانه کافر کولو کوو ته په انتظار کی دي تاسو د دا هغه فقیتار کې دوه راي ولې لری د هغه قتال کې ډټوله مسلمانانو یورای په کار دا او دیمه فر کار دا چې هغه هم د مدینې نه وتی دي خستاس او حلفا او سره ملګری شوې دي حلیف کافرانو کې سخرای دا څه و د نبی صلی الله تعالی و وسلم موعده او فوجي چې موږ به اور سره جنگ نکو ناغیستاس او حلفا او سره ملګری دي ناغی سره قتال نکوي د موعده احترام کوی ها البتا کدی کې سوک تاسو تر آگے او وی وی چې موږ نه ستاس او د کافرانو ملګری یو نبی یې فما لكم في المنافقين في اطين فما لكم صرتاسل ومنافقان صرتم في المنافقين دا زجر د مؤمنانو ته او بيان د دوو فرقو د منافقانو دي صرتم چې تاسو ګزیدلې په حق د منافقانو کیفیتونه د ډولې والله ارکسم الله تعالی هر قسم الټه کړي دیلا هر قسم الټه کړي والله عرکسو الله تع او ت کړړې دوی لره بماکە سب په سبب داعمل د دو تريددونونه تاسو را د لري انتدو چې هدایت قیمن آچ تازوله الله عزله الله ګمرا کړې الله تعال اومن يزدل للله هغهڅو ګمرا کړ الله تعال فلن تجد سبیلہ ودو لو سبيله نو م دپاره اللاردو لو تکفرونهحب معبوبګې دوی لو تکفرونه کوفره کوم لو مصدددي کفر استاسو کما کفر او کفرهم لکه چې دوی کافران دي فتكونون حتا تکونون حتا چې شیطان سو دوی سوان برابر په کفر کې فلا تتقذو مجلوی دوی نه دوستان حتا جو هاجروا الا يحجروا مگر دا چې فَإِن تَوَلَّوْا كَذَيْ إِعْرَاضَكُمْ فَخُذُوهُمْ وَنَصِيرُ إِلَى قَتْلِهِمْ كَمَا يَتَّقِدُونَ دِلْدُي وَلَا تَتَّقِدُوا مِنْهُمْ وَنَصِيرُ دُيْنَ دُسْتَاو نَمْلَاتَل إِلَّا الَّذِينَ مَغَر آكَسَانِ وَسْلُونَ إِلَى قَوْمٍ يَلْجَؤُونَ إِلَى قَوْمٍ چي غَيْبَ نَخْلِي آ قَوْم كَافِر صَلَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ جَمْعَ اسْتَافُ مِيَذُوي کِي مِسَاقٌ حِلْفٌ او جاوکم یا راغلی تاسو ته حاصل صدورم زواقت حاصلت او حالدار قدورته مقدر کا قد حاصل صدور چې تمشید زن د دوی دو ان یقاتلو کوم د قتال تاسو نه او یقاتلو قوم او د قتال له قوم خپل نه چې کافرانی متاصر قتال کای انا غي سر کای ارس نه اله سبستین الله تعالی دا مقتلوي ولا شا الله وكيرا توي دا الله تعالی لسلطه و علي مسلط كريب ودوي پتا صبح نه فلقات لكم مخا مقا ك طالب كيو تا صرفاين تذلوكم انو كدي اج تنبوكم استنابو كره تا سنا فلم يقاتلوكم تا سرا و القوا اليكم السلام الوان دي كه وغردو الوان دي كلي و فما جاله الله نو د ګرزله الله تعالله تاسوله غ په دوی بانې سبیلا سبیل کتال لاره د کتال سطجدونه آخرې نه د د تعلق ته د جا اوکم حصره صودو هم سره معلا داله چې بعضې کاافان بهوي داسې چې ظاهران باغ نهستا ملګري ا نه به د کوفارو ملګري خو سررن باهغې کفار کوفارو ملګرتیا مل کوي پټ پت په پټه باغی سره ملګرتیا کوي نو اللهای کاغ نه خبر شوي اليقين مخاصج داسې دي مګي به امر کوي ستا جدون اخرين ا ممي بتاسو اخرين سنور کافران يريدونا اخرين عبارت له نور کافران كفار اخرين يريدون اراده بل ان يامنوكم چه فامن شد تاسو نو ويامن قومهم ا فامن شد خپل قوم کافرانو كلما ردوا الى الفتنه اکل چ دي بوت دي شوير کې تالتا ور کې سوفيا انه ادخلو فيا سررا فإن لم ياتذلوكم كده اجتنابونك استاذ قتالنا ويلقو ولم يلقو لم ورتمو قدر کا أولاد نقلتاستا صلحا ولم يكفو عيدية ابن دي نقل اللاسو نخبل سررا سازشنا نفخو زوم ويني سيقتل كم زي وجد تمون چهوم اندل دغا كسان گرزولي منتاصل پدريباني سلطان مبين سلطان مبين وما كان للمؤمنين انشتر دیو مومن لپالا دا بل امر سلطانی ده. چه قتال خو خوب ازئی کل د دا سرین مسلمانم قتل شي نو اللہ تعالی وی که خطعان قتل شد. نو دنیاوی حکمون آخرت کې مواخذ نشتا. او که عمدن دا قتل که. بیاغ ودو زخت زید. وما کان لی مومن انشتر دیو مومن لپالا چه قتل کې یو مومن الا خطان الا ان صدر خطان. ما گردا که سوورد قتل ته وش په خطا سره و من قتل مؤمن اچ قتل کوم مؤمن خطا ف خطا سره انا دال تول کی وکانه قومه مؤمنونه د مقتل قوم مؤمنانه نفط ريقبه المؤمنه لازم د به ازاده ول د رقه مؤمن کفاره و ديه مسلمه الى ال اديت كي تسلموا لي بشي آلت دي مقتولتا إلا أن يسودقوا مگر دا أن يعفو شغي عفوكي فإن كانا كو دا مقتول من قوم عدوين لكم دا قوم لشي دشمنان ستاسو دي حربيون حربيو من قوم عدوين دا قوم سو حربيو وهو مؤمن خدا مقتول مؤمنو قوم حربيو هذا مقتول دي مؤمنو دا مؤمن احترام دي وتاري رقبه مؤمنه ان لازم نتاسبانه ازاده الرقبه مؤمنه كفاره اكراما لذلك المؤمن المقتول وان كان من قوم الكودا دا قوم نشم استاسومرد دوكي ميثاقن قهد ايه من اهل الذمه ذميانو فديه مسلمه الى عليه آل لازم نتاسبانه ديت چورکول بشي آل دتا وتحرير رقبه مؤمنه نو تحریر رقبه مؤمنه تحریر نه رقبي اکرامن لمواطن الدوله الاسلاميه نه اکرام دي د اسلامي ریاست د شهري اگر چه مقتول په خپل کافر دي د اسلامي ریاست شهري دي نه عزت لري فمن لم يجد شاچ نمند رقبه او رقبه فصيام شهرين لازم دي د باندې روزي د 290 تابعين يوبل بصي بلا انقطاع توبتا من الله کفاارته من الله کفاار جانب د الله تعال نه كان الله غدياً الحقيمة ومن يقط الممنل المغدل او چېسو چې ق مومل متغدل مستحللا ق له متدن معه مستحللا قط له چې حالال ګم کې د قتلده. فجزضااو بد ل د جاننم د میشب دی کې اوغ کوي الله تعال دبانې لغې کې دبانې اتیار کري دوی لره غذابا غضما او چا چې مو اول کړه په مستحیل نه نو بیا په کی تعویل کوي چې من یقتل مؤمنا چا چې قتل کومؤمن متعمدا غمدن متعمدا معنا غمدن مستحیل قتل نو او قصدن قتلته نو فجزاوه جهنم مناسب ولا دالی چې جزای جهنم شي هميشه په کې پروت دی غضب په الله کړه دے لغن په او کی. تیار کې ولا غذاب عظیم لو لم يكن كلمه الله لا اله الا الله وان محمد الرسول الله همانه موجود دي کني داغي نتيجه بغدا دا التورتوري کيخه چې مانې موجود دي كلمه مانې حدا چې خلود نه دي بچ کنی سه قتل موجب د دي دي قتل په دي پوزيشن کې دي چې داسدار ورته مل اوشي اوسه موجود دي مانق موجود دي يا ايها الذين امنوا ضد دولسه بجو پروون يوم الغريبه تل تقاز كتازه پیدا شي يا ايها الذين امنوا داوس بل حكم السلطاني دي چې کتاته له جهاد په لار کې روان دي او څوک درتزان په عصیان د مسلمانانو باندې کی چې زه مسلمان شوم نو په دې قول که یقین وکه ملشیواله په دې قول یقین وکه نظر کې ساته اختیار ولمو او ورکو اختیار ول دو به اېدلته يا د چې د قول ممنا دا شرع نه روا د قول ممنا دا شرع نه روا دي الله ويمنه دې مدا چې له تدریب د مرحلې نه تیر نظر په ساته شرونه کې درسه نظر په ساته نمبر 0 لبا اعتمادا پوسټ مور کا نمبر 0 لبا اعتمادا پوسټ ها مور کا تاسو ګوره دوه خبرې دی اوس د قرآنی تعلیمات کومه مدې نظر وسات نو ان شاء الله بیا ځګړې نه پیدا کیږي نو دې وجهه یو موریسه وو فاصله دې به څړیو خا اړیر حاضر دماغ او حاضر جواب څړیو أنا غو بل زم ملګری ته وي په چې ګوره نه ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام ألستم مؤمنا هذا چاوے چ زبس مسلمان ہے پرے مے خد تا تسلیم کو نہ کموں تا وے نہ نبے تسلیم کو کموں تا وے ہاں نہ نبے تسلیم نہ غبلم د خبرو تکڑلड्या نہ ورتین تسلیم وے خود خو. بي. خو جمعات امام بتن جوڑو تسلیم وے وے امام بتن جوڑو نو موری سے برتوی امام نے جوڑ پصف کرا پسی الڑا دے بے خبر بہترین مکالمہ وے صحیح شو کہ نو مون دے ٹوڑلا املای جوړه ډیره ښه خو ینه مهذب او مکلم غیر مهذب خبرې نه کوي مهذب خلک دی په افغانستان دلیدلاندې دی مهذب خلک اړ یو ښه تهذیب سره خبره کوي مخ پهوسیوب سره خبره کوي تهذیب سره کوي نو څو لید پکې وحدت پیدا کیه یا ایه الذین امنو مومنان اذا ضربتم خرجتم کلچتاص وتي فلا د الله تعالی که فتبینوا فحققوا الامور نو خبره تحقیق تر سوې پاسه په چاره کې نه دی فحققوا الامور او توضیح د امور کوي او يوقر عبدك راغلي فتثبتوا استقامت پیدا کوي جنگ ولاتقولوا لمن القى إليكم السلام امواي هغه سړی ته چې هغه واند کړی تاسو ته سلام اسلام صورت موای لست مؤمنه چې نه نه نت تر څو تب تغونا غرز الحیات الدنیا خدای ویزا که بینا منی چکلاشن کوب با دی نظر کی غنیمت ته به انتظار کی تب تغونا غرز الحیات الدنیا طلب وی تاسو اسامان دجون لدنیا نو پنیش دا الله تعالی بانے غنیمتون دیر دی وکزالک کن من قبلو ادارنگ وی تاسو کفارم من قبلو کافران مخکر دینا نیحسانو کاللہ تعالی تاسو بانے بے قبول اقرار کم العیمانا دا چې خون خو لا صرف په اقرار ایمانه مومنان منلي وای تاسو مسلمانانو کو سم نه لیوي بس اقرار مونږ نه ای مسلمانان دي نو تاسو اقرار کوي نه بیان نه منی فتبینوا تا کې کوي ان الله کان بما تعملون خبير الله تعالی پانه چې تاسو عمل کوي خبردار دی لا یستوی القاعدون من المؤمنین ان برابر القاعدون من المؤمنین متخلفین مومنان قاعدون چه جن نرستو پاتی دی غیر و لزور ریخو چنی ماظورین و اما الماظورون فا اینو ماظورون مزدری خبره اما الماظورون فا اینو ماظورون ماظوران شریعت که ماظور دی نداری حضر قابل قبول دی والمجاهدون في سبيل الله من دي برابر دا قائدین او مجاهدین چې jihad کې پلر دا الله تعالی کې مالون لګي ځانونه قربانی فضیلت ورکړي الله تعالی مجاهدین له چې jihad کې پمالو نفسونو فضیلت ورکړي په قائدین او باندې درجه تن له او خزیمه درجه او او هر واحد دا قائد او دا مجاهد د پاره واده کړي دا الله تعالی الحسن الجزال حسنا به عمله الصالحین دانا دا نه چې دا قاې نو نور اعمال غنیم قبول ندیخه ځکه چې مجاهدین یا په دې تنگ نظرای شي کار شي چې تاسو موزرو جوړو خو نه قبول وکړه د حساسیت انسان کې پیدا کیږي درې چې کوم میدان اهم کار شي نو دا کې دا حساسیت پیدا کیږي چې د بل چا کار ته بیا کار نه ويخه صحیح نوې څوک میدان جهاد کې دي نو ایر الدین نور شوبوتا میدان سیاست کې دي نو ایر الدین بل د دین کا... میدان ته تدریس کې دي نو اجه سوک دعوت تبلیغ کړي نو غی بیر دین بل شعبد دا په انسان کمزوری ده دا د انسان فطرت ته کمزوری ده حالکه باید چې مسلمان دا سپکاری چې بایټ د حضرت دینکار کوم دا عمل غرم لګیارې دینکار کوي صحیح شوک دا حضرت دینکار کوم او دا عمل هم لګیارې دینکار کوي مدرس ته وای چې د حضرت دینکار کوم خو دا بسترې چې پوګه اغستل دام د دینکار کوي ادا بسترې والو وای چې زو د دینکار کوم خدا برګا جنډې چې پوګه اغستل داملګره دینکار کوي اډا برګي جنډي والو دی وای چې زوره دینکار کوو خو د بسترې ورسره ده نو مونږ ټوله یو بل ته حساسیت لري صحي شوکا مانه ترکیه والو ته پوسو وی دي پاکستان کې درې کیسه مولایان دي څو کیسه درې کیسه ان یو مولایان دي مدرسو کې ناشتي سبقونه وای او دوی مولایان دي نه غي جنډر حبستي زنده‌باد او درې مولایان دي ماري بسترې پوګه نو وې دی کې سفر حق دی لیکن دی امل فرق جواب ورنکه ما ورته د غلوامبنی چې دا مدرسو کې ناشتی دای دین ورخی دای سکای دای دین ورخی او ما به سترې جو ور سره پوغلی دای دین خورای غلوامبنی دین ورخی ادروستنی دین خورای اما دا جنډی چې ور سره دای دین نافزکای دای دین نافزکای ناغه ما خوی داس ده نه راځي به خبره ما خو نه داسه جداوی ته ده ما نه جداوی ته مزاب نه ده ا دا ټول برکات د چادي واي کنا خپل سید او طایفه ذکر کوي د حضرت شیخ الهندي رح دنیا تورخه چ دا ټول تحریکات د چادي د حضرت شیخ الهندي رحمه الله او شیخ الهندي خپل ذات کیو مستقله اداره وه شیخ الهندي خپل ذات یو شخصنو مستقله نو دا سي اداره وه چې کوم سره تیار کړي د ميدان امامي ته جوړ چې کوم سره تیار کړي د ميدان امامي ته جوړ کړي عبید اللہ سیندی تیار نو د انقلابی فکر امام ته جوړک کا. الیاس کانډلوی تیار نو د دعوت امام ته جوړک انور شاہ کاشميري تیار نو د تدريس او تصنيف امام ته جوړک مفتی کفایت الله تیار نو د فتوا او تدريس او سیاست لريواله امام ته جوړک حسین احمد مدنی تیار نو د سیاست او تدريس امام ته جوړک اشرف علي تنوي تیار نو او کوم یو تیار کړي نو بس خپل ذات کې څه سې شو؟ انا مونږ نه پوښیږه. د د په مېسکې استراحه او لوخه. داسې وو داسې داسې دې. یو کتاب تاسو وانه، دغه کتاب. د مولا زکریا سې رحمۃ الله علیه اعتدال فی مراتب الرجال. الاعتدال فی مراتب الرجال. د کوم خوينه د سړوش خوينه د سړوش. الاعتدال فی مراتب الرجال. په دې بوبو پويشي. چله دی کابرو یو بل سره عقیدت سره سره اختلاف دی کابرو یو بل سره عقیدت اختلاف حالانکه یو بل سره شدید سیاسي اختلاف بهو دره طریقې کا اختلاف به یو بل سره حقيقتي یو بل سره سور حقيقتي یو بل سره سور مولانا اشرفي تانوي وي وي مولانا حسين احمد جو جهاد کر رہے ہیں اگر مج میں قوت هوتي ته مې سفيول مې اسا ساتي رهتا کې مې نهي کر سکتا صحيح او مولانا مدني سران تولاله اگر دې بسوک بیا ته اب رتنی ابھی تک تو وہ موجود تانہ بون میں بیٹھی اب چلے جائے گا اب چلے مওলানা سلامات اللہ لے ہوئے وہ مওলানা مدری جو مهم چلا رہی اگر میرے چھوٹے ذہن میں وہ سما سکتا اگر میرے چھوٹے ذہن میں وہ سما سکتا تو میں بھی جھنڈا اٹھا کے زندہ باد اور مردا باد کہا کرتا وہ چ حسین احمد کس پائے کے ولی ہیں جہاں عصر کے اولیاء کے سر لگے ہوئے ہیں وہاں سے حسین احمد ولایت کا ابتدائی قدم شروع حال تن د وسع احمد مدنی د ولادت لمبنه قدم هغه شروع کی او یو شهر کې تبلیغی اتمام ولا جمعیت العلماءین سیمینار کنونشن نو په یو وخت د مولانا الرسول الله علیه بیان او په دعوت کې او د مولانا مدنی بیانو د جمعیت العلماءین په کنونشن کې دا څو اتفاق داسوش بس مولانا مدنی صلی الله علیه আজি بیان تفاصیل او آج مې نه کنونشن مې بیان نه کړنا وها دعوت کې میدان مې مې بھائی الیاس صاحب لگے وې وھا سننه جائیں گے ذرا اس مرد قلمدر کی باتیں سنیں گے مصرد جلسے لاروان حضرت مولانا الیاس سے لیتا اس دفاق اتفاق ہے اگے بیان تفاصیل وچ آج میرا کوئی بیان نہیں ہوگا دین کا ایک شوبہ ہے ظلم کے خلاف لڑنا اس باب میں بات کریں گے وہاں میرے محترم دوست اور انا حسین احمد بدنی وہاں جائیں گے سب اجتماع جان فلار دوڑ ملاقات شا. حضرت اپ کیسے ہیں اپ کیسے ہیں میں اپ کو سننے اور میں... کو. دی رحم ددی وقت مولیاں دا دا کردار شته کومولانو کې خدای دا کردار خدا پیدا کړ صحیح شو بس وجهه ز کار کوم د دین د لاته چې کده کافر دی دا هس کار نه غا دا ما ور د دین د لاته والا هیڅ کار نه صحیح نو دغه زين چې سو پور له بدل شوی کنه ما تاسو ته امام زمان کې د تحقیق کنه ملګر ها اوهن کله به دوستانو زمونږه استازر ټوله امام مولانا سیندیلي کړي چې سو پور دې استعسان فکر نه پیدا چې دا دین شو به کار کوي دا مستحسن دی نو ترغه پولیس هغه وی د تاسو ګپ لګي اسړي حواب او بوس باندې انقلااب او انقلااب انقلااب او انقلااب اصل انقلااب راوستي نو دا ټول منتشره قوتونه براجه قراج مکی وکړه چې د نفرت په محبت بدل شي دا نفرت په محبت بدل شي بس ټول میدان لکه ټک پک کوي صحیح شو یو میدان کې خزان مون همې او نور سارا ټک پک کوي صاحب یو میدان کې خزان عرب عرب کې شون همې کې از ته خو خو یو میدان کې ځان خمون همې چې کې قوت پیدا کې او نور ميدانونو کې وګور کا وخت وګور کا تا ي دا وې چې ملګري مونږ د موید من بعد ټولو یو ولا صحیح شو ها الله وفضل الله والمجاهدين فضلت ور کړې الله تعالی مجاهدان له پقائدان باندې اجرن عظيما درجات الملک فضل درجات دحسیت درجهور جانب دا الله نه د حسیت د مغفرت او رحمتنا نه الله تعالی بقول کې میرا پان لیا کسان توفا وملائکه اچ روحنا خلل ذو ملائکه ظالمین انفسهم حال كونهم ظالمين بعدم الهجره وكانت الهجره من كمال الايمان حجرت مدینه منورته د ایمان ته قزاوه قالو فيما قلتم قاللو فرشتتو ورته و فيمهکن تمپېشي کې تاسو قاللو دی و كلله مستظاف نه ف ارځېمونګ ډیر کمزلوو پهزما کې قاللونو ورته و علم تتكون رض الله واسییتان آیا نومکه الله تعله فرراخه فواجررو في حتى چې تاسو محجرت کړلو په کې دا کسانځای دی جاننم دی وسه ات مصه مستظاف نه نو استثنا کې د حقیې مستظافو إلا المستضعفين عن قيد وتركه حقيقتن مگر حقيقي مستضعفين در رجال و نساء و ولدان ونا لا يستطيعون حيله شيغي طاقتن لري حيله دي خروج ولا يعتدون سبيله اني مندل الى ارض الهجره الهجرت زمکه لار و تو معلومه نداء كسان ممكن لا جل الله تعالى با در گزر كون کي بخون کي دي و من يحاجر الله ذا ترغيب دي باندې سوچیدت کې په لاندې الله تعالی کې موه بزمای کې مراغمن نه غمن نعمتونکه سیر او سغه افراخ په رزقي پر رزقي او من یخرج من بیت سوچ او تلقو قن په حال کونه کې جرات کونه کې الله او رسول الله پاره ثم يدرك الموت ثم اصابه الموت في او بیا ورته ورسي د مرق پلارکي فقد وقا ثابت ش اجر د كامل اجر ددو علل الله تعالی بانے وکان وكان الله غفور رحيم واذا ضربتم في الارض دا بل حكم سلطاني دي واذا ضربتم في الارض اكلت تا سفر کو بزم ما کې خرجتم للجهاد فليس خرجتم للجهاد او لغيره فليس عليكم جناح ا شته تاسوانه غناان تقصرو من سواتې چه تاسو قصر في سواتو کوئ ان تقصرو في سوات ان تقصرو من سوات چه تاسو قصر من سواتو کوي هن خفم ان فتې نه کومون لنه کفرو که تاسو يرید انصبه کوم چې او بلهېږې تااس تا کسان چې ان کافرین تاقی سره کافران قانله کوم د تا د پااره غ دومو بيننا دشمنان ظاهر ان تقیق دی امر ضري مفسرین د دین استمبات کړي د سواله د قصر په صلاة دا مسله غور طلبه ده چې آیا سوالات کې قصر راغله وي او کدي کې زیادت شي وي نو یو مذب دا ده چې ابتدا داکې داري باغيات سلو رکاتی زي منزونه دا سلو رکاته هم په هزار کې هم په سفر کې نو سفر کې دا رخصت را هزار کې په خپل حال پاتشو او شاه سي ووي چې ابتداء اندر مون سالو رکاتیزې رباعي د اوسو نه یې دوه رکاتو هم په هزار کې هم په سفر کې نو سفر کې په خپل حال پاتې شو هزار کې په دوه رکاتو نور څه سفر کې په خپل حال پاتې شو او حقور کې دوه رکاتو نور په څه وای شو او شاته وای دي دا اقصر دا اقصر د تعداد درکاتونو نه دی دا اقصر د په کیفیت د سوالات کې چ کفیت د صلات د مسنون نه جائز طرح کوسکی او وخت د خوف کی کفیت د صلات د مسنون نه جائز تراکوس کوسکی نو مسنون مثلا درې رکات دی جائز یو رکات دی مسنون درې رکات دی او جائز یو مسنون درې آیات دی مسنون درې آیات دی او جائز یو آیات ته نو شاسه وي قصور پکې وکړه ته درې په ځای یو آیات وي لیسالیکم جناخ ان تقصرو من الصلا او مسنون دا درود او دعوا دوا, دوا په قاعده اخیره کې او ته اکتفا په تشهود وک شهود الله لا اله الا الله و شهود ان محمد رسول الله والسلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله صحیح شو او مسنون درې تسبيح علی پرکو وسېځکې یو و سبحان ربی اعلی الله اکبر الله اکبر سبحان ربی اعلی الله اکبر ان تقصروا من الصلاه وسهر چه قصر فی الصلاه نداره رخصه فی الشرعه په نيز د حنفیو د رخصت کوم رخصت دی الشراح و ادوارو پونس باندې شافي چې پونس باندې گرم کې له کوم شاره کې ده که سوې چې غرض کې راغلل سي کانو دا رخصت اسقاط ته امام سي پونس باندې دا رخصت دی. اسقاط ته وساقط لا يعود ساقط به عايد نه لاسي د وږي حنفيو پونس که سفر کې چا کاملو كاملو کونه ګناګار دي ځکه د ساقط عايد راوست امام شافعي رحمت الله عليه فرمایي دا رخصت ترفيه دي سهولت ته پاره دي کانسیشن دی. وس کانسشن است اخو خل او ویل کې کنه ویل کې مراعات اخلي او قناخلي نو د خل دې رعایتنه په داخلي او قناخلي هغه وی دې په شان د روجي رخصتي ترفيد او حنفيه روجي ولا رخصتي ترفيده امنز دا رخصتي دا رخصتي اسقاته او د تايت حنفيه او ته امر مې بیا له صلاته و سلام ته وي او فر ايته انه نو نبي عليه صلاته و سلام ورته هاذي صدقه الله فاقبلوا صدقته دا, دا خدا صدقدا برس صدق کبولکئی و صدق واجب القبول خندا مطلق صدق زوستال روپایل اور کم صدقتن نو پتہ واجب خونا چھ خام خبل تو زناخ ما سریل نکات یو سریل می نکات یو نوجوان دا انا غلم نکاتلو عملت یو کلل ما ات می دفلان ا زنان خو یو گنٹہ خو اوی نو یو گنٹہ یو گنٹہ ا دا چې موږ دی لکه ته ایجاب وړاندې کړل فلانه د فلانه لور په دې نامه شریکه بل لولنيسته او بدله دومره مار کینې کاسي شرعي محمدي سره تقبل کړو او دا هغه مقدسه پټک نو به خاندل چې خقیق به وکړون یاره مله یو پینځه لس منټه ورته ما انتظار وکړم او ته دې فاجزه پتا په مسله پويو یاري دی اجباری ندي دا اختیاری دی اجباری ندي یانه قطاطو یزطاله مایکا او نکین زر ناو کا كا او کا خلاص کا یو طرف او مکا پاولو ځان بس کاری ناو م بیا لا مای یا وینو او کا قبول کړم زہ اغه وکدام په یو خبره پوی نو او نکین او بزر ناو کا كا. وکاری او طرف اخلاص کا آو, او او او او او او وز په ژوند نو صدقه واجبہ قبول نده خہ حنفیہ وی چه د خدای صدقه دا عبارت تي. غن اسقات حق هی د اسقات د یو حقنا دا اسقات د خدای حکم وګرځید او نبی علی صلاتو والسلام تعبیر دا غینه په فقبلو باندې وکاو نو اسقات د خدای حکم فقبلو د پیغمبر حکم او حکم د الله او د پیغمبر دا واجب العمل وي خه اسی دا واجب العمل اسی امام صرف چیست د لابسې ها څنګه او فډ بالا خلک داس عجی دلالوسیګ وای ذا ربتون فلرېفللی ساده کوم جنا خون تو ماتې ان خف ان یفتې نه کوون لنه کفرو ک تا سرد انصبه کوون لنه کفرو چو بسيې تااسته کاافان کاافان تا دپاره دشمنان ظاییر دی و ذااک تفیم کله چېته دوی کې موجې فاقم تلو ملاته فَأَقُمْتَ لَوْ مُصَلَّاتَ وَقَدْ صِرْتَ إِمَامًا لَهُمْ أَتُرِيدُ إِمَامُ, امام نو دې ټولې کې مسأله تصلاة الخوف باب صلاة الخوف فَالْتَقَمْتَ عَفَةٌ مِنْهُمْ أُدَد او ډَلَ دُیا مَه کَتَاسَر وَلیا خُذُوا أَصْلَهَتَهُمْ أَو وَادِخ لِسَان سَر أَصْلَيْخ پَلِي فَيَذَا سَجَدُوا فَيَذَا سَلُّوا نِصْفَ صَلَاتِهِم حنفیو طریقه دا چې کله دوی دایږیو کې دنیموس فلیقونو فلیقومو انا او دی درگ دوی میں ورائی کم شاستا تا والتا تا تا فتن اخرارا دشی دا بلدلا لم یسولو چی منزی ندکڑی فلیسولو محکا انا دای دی منزو که محکا تاثر بقیت سولاتی کا ستا کم نیموس سپاتی دی بقیت سولاتی وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ أَوْ عَادِخَ لِسَانٍ صَرَافِ حِذْرًا وَأَسْلِحَةً خَفِيفًا وَأَسْلِحَتَهُمْ أَسْلِحَةٌ ثَقِيلٌ حِذْر خَفِيفَ أَسْلِحَة نو خفيفه اسلحه کټمنچ شو او ثقيل اسلحه کلاشينکوف شو ودَ الَّذِينَ كَفَرُوا په ګوی کنا سر ماغه خسرې پوز بلندای نه کنا هغه ثقيل اسلحه وسره نشي بلندولان سره موسکي زه کوم یوکسره موسکي زه کوم یو خسرې په شي لاړو لهنا قرار خلش ما ته وی دا سه هغه څه دی؟ هغه پوره ولازه را. هغه دې لې سو ورته. ها؟ پوره ولازه اخفو باندې شوی. از دا سه ورکو ولازه. دا سه وې له زورکه یو غر کومه به اړه غر کا. اخو ما غر کی. پس یو غر کله ځکه دا 12 نه ورولغه. دور دور ګول ایو. څه شوکان؟ زکو یک ها؟ دا یو نوم دې زد کے او 1 ها؟ زد کے او نا غا ديب خپلې په ټوله پارڅه ته راړو چې کویاک د بلا زامن دی قسم نه کړل دی ارشد چې خپلې جيبه ته قسم یې کړل دی ارشد چې پردای سترا باندې استعمال یې سات هه بیا خکنه زکویاک به 1000 افونې جوړ دی ډېر بلګه اندي نو دا چې خپلې جيبه ته زړه واړی هه خام اوس موږ خو وایو کنه چې بم خلاص شي څو خلاص به د ډاینامټ خلاص کو او دوي تو غندې میزایل یاد سشه چیده خود نوگو علی خیلی خبلا پختوکی سشه تو غندې او سمون سر ده میزایل نوم نیشتا حدی سره د میزایل نوم ده خبلا پختوکی سشه تو غنده او گنڈاره منگو بلاسٹنگو شو منگو ده انگریزای نا متاثر یو کنا نا نم. منگو سو آیو بلاسٹنگ دایو چودنه او دایو دایو دا کابل دا کا د خار په مختلف و اڑخوکی نن چودنه او شوئی ونغو چې بمه نه خلاص یو یا بلاستنګوشه ای و چې اور دنې وشو نو ورته طپیان شو زه خمیدوړ ټپی وګورې دا لاف زخمی دا په پختو لافونه کاندو ورته طپیان شو دوه رمړو او دوه شو نو بایته سړی د خپل ژبه سره دوم راتیده وی ای وې زکل کل کل کا پختون پرسته ټوام سې پښتانه د افغانان دی پهلته د پختون پرسته پختون لري ګرال وای پختو کې خبرې بیانوي ورسي ها وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَدَّ مَا تَمَنَّىٰ أَرْضُ لِلْكَافِرِينَ لَوْ تَغْفُلُونَ غَفْلَتَكُمْ غَفْلَتَ سُدَاس لَيْسَ تَسُنَا وَأَمْتِعَتُكُمْ أَرَصَامَ سَدُسُنَا حَتَّىٰ يغِيلُوا فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً فَيَمِيلُونَ مَا لَا حَتَّىٰ يَغِيلُوا حَتَّىٰ چ چ أَحَد حَتَّىٰ يَغِيلُوا حَتَّىٰ مشت نشتر گناہ تاسو بانین کانا بیکو مزن که و تاسو بانین ازن تکلیف ممترین دباران نایا وی تاسو مریضان نسو گناہ در باننیشتا انتا زنو اس چې تاسو که اصل اسلا سکیل خوو خضوح حضرکو او سا تیزان سراسل خفیب اخفلا ان اللہ غدل کافرین غذاب موینہ فیضا قضیت مسولاتا کل جتا سپور کئی مجنویات کے اللہ تعالی فولانا پناستا وعلا جنوبکو انہی علا کل حال فیضت مانن تون فاقی مسولاتا کل چمتمین شی نو اقامت دمان کې کما ہیا بیا مسکووی مسکو محالت دا جنگ کی امکو خصولات خوب پو جدا از اکلا مطمئن شاید جنرل <سؤال> فاقیم السولاتا <سؤال> کما هیا ایز یور ان السولاتا تاکیق سرم اسکانت علی المؤمنین دی مؤمنان و بانی کتابا مفروضا موقوتا فی اوقاتها وَلَا تَيْنُوا وَلَا تَجْبُنُوا اَمُبُزْ دِلَكِهِ فِي ابتغای القومی فی تَعاقُبِ الْكُفَّاتِ وَتَعَاقَبْتُ كُفَّارُكَ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ أَكَتَاسُ دَرَدِ گئ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ دَيْمَ دَرَدِ کَمَا تَعْلَمُونَ لَكَتَاسُ چي دَرَدِ گئ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ أَتَاسُ أُمِيد لَرَيْدَ اللَّهِ تَعَالَى نَا مَا لَا يَرْجُونَ آوچ دوی نو نو داسولیکي داسولیکي فَلَعَلَّمُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَكُمَا دَرْتُ خُستاسولے شریکتي پمیزایل دیمړیږي او تاسو مړیږئ. د زخمې کې، تازه زخمې کې، او عندکم مرجح فلماذا لا تقاتلون تاسو مرجح موجود دی. نایوشه مو دوی سره شریک دي. ارابل توازن لري چې وترجمه من الله کافر سو چې ما ځان ملک نو خدای به سره کې جات او ورکیول کاغړو وین او ورکیول الله علیم الحکیمه اده اللہ تعالی عالم وحکمت وعلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعالی وصحبه المعین اللہ ما ذکرنا من قرآن ما نسینا وعلمنا منهما جهلنا وذکرنا تلاوتو آنا اللیل وعناء النهار الله اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعالی وصحبه اجمعین برحام الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم اللہم صل و سلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد عذل صلواتك بهذا معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه اتم حكم سلطانی دې کې بیان ده دې چې فیصلے د تنازعات وب کې موافق د قواعد الهی او خپل رائے به عمل نکې اپ ممز مېسکي زواجر دی هغه چا ده چې هغه ناجاهیز طریقې سره په فیصلے د حاکم سره انداس کی او د مجرم د خلاصولو لپاره ماشنا لار اختیارای توغمه ابن اوبرق د چاډ کورادو بوجای پټکړیو او یو صغرا راړ یو یهودی کرے کې خدای ا بوجای نه پلار اړو دړي دلیو مالکان نیر دی یهودی کوسی ته ورسیدل او ورته حقایق بیان کول ودا خو تومه من کوي خدای زخه غلان نیم خبر مثلا نبی علی السلام لرا فیصله انزلنا اليك الكتاب بالحق تاكيدا لسلام منازل كريتا تا قران بالحق په نظام جامع ا جامع نظام دي لتا کوم بين الناس دي د پاچی فیصلو کوم يزدخل کو کې بما اراك الله بما علمك الله په چې تعلیم در کړی تا الله من القواعد القانونيه ولا تكن امكه غته للخائنين اد خیانت ګرو پهاره خصيما ممد ممد بالقضاء برائقا هیپلراس مخکلهشه بالقضاء برائقا خپل رائے باندې قزا وکړه دا خیانت ګرو سره مرګرتیاده واستغفر الله استغفارك الله تعالی ما حكمت برائقا چې دا کم حکم دې خپل رائے باندې کړې او قائد قانونی دی یاد نوه نو دا تار پار خلاف اولاو ان الله كان غفور رحيم ولا تجادل عن الذين داو الزواجرد قوم د تومته شغیر تومه ابن وبرق سفنا جګړه کوله نجینا تومه ابن وبرخ څه خبر ده ولا تجادل الذين يجادلونك جدال مكوي دا کسان طرفنا یختانون الفصم چې خیانت کوي ځانونه خپل سره ان الله انسنګ خیانت کوي به سرق ثم بالحلف كاذبا او ول غلا کړی دا یو خیانت کړی او بیا قسم ته تیارې پدرو قومرد ویله قسم وکا موږ دې دا غلاګانې کوي ان الله تعالی کوي دا یو نارواۍ کړی بلکې اوستاسو کوي يغتنون انفسهم چی خیانت کوي ځانونه خپل سره الله تعالی محبت نه ساتي یا چا سره کان خوانا چی ودی خیانتګر عصیمن گوناگر یستغفون من الناس شرمیږي دوی د خلکو نه سره په درو قسم ولیکي و عزت دو داو کېږي پالاخه کې یستغفون من الناس شرمیږي دوی د خلکو نه او من الله ان شرمیږي د الله تعالی نه چې د خدای په نوم په درو قسم کوي دوی کوي ورته کله سره ناروا خیله دیوږي د خدای په حکم ورټو کې عزیز ولایت اس پکړانشم ان الله تعالی او شرمېږي د خلکو نه نه شرمېږي د خدای نه و و ما هم اد الله تعالی دوی سره او زبېتونه یو صالحون لیلن کله چې د مشوره کوله د شپې مالایر زامن القول په هغه شی باندې چې هغه پسندیده خبره نه ده وهیا الحلف او تبر ات او دته ویت په دروک سموک زمیم خبر دغلانه قسم دی چې کما کړی او مونږه ستاسو کیو نه نه دي ته مې بڼه وبره د دا خبرې نه کوي چې مونږه حکومت سره د مونږ ته معلوم دی او کوینو تاسو مونږ ویلو چې د الله تعالی او ما خو ورته قتل نبی عليه السلام له ابتلا ورکه ویله ګیا دي دوره مشوره وکړه دا سه وکړه وکانه الله بما يعملون محيطا ها انتم هؤلاء دا خطاب دی اغا قوم دا توبه دا چه ها خبردار انتم تاسو یا قوم توما او قوم دا توما ها, ها دا کسانی جادلتم چه مجادل کوئی عنم دا دی توما ابن او بیرخنا پجوند دنیا کے سوک بجدال کہی دوینا پروز دا قیامت دلتا خوب نبی علیہ السلام نرسزان اخلاص گی زکی جدال لی ورسلوکو ناغب فیصل قضائیو کی لی دا پا حق کی خوف منی جادلو عنم یوم الله تعالی او حسمه ته معلوم دي چې راوړل دی زمما دربار کې برز نه بیا جدال سوق کي فمن يجادل عنا يوم القيامه سوق بجال کي الله تعالی سره د دوی طرف نه پرواز د قیامت ام يكونوا الیم وکیل یا صبر دوی له پانم لا تړ من منسو ان چا چ عمل وک نا کار سرقه غلا ناکار کار عمل دي او یزلم نفسه یا زیاته که کو پزاغ پلبانه او هو الشهاده وبالحلف کاذبن دا په دروغه قسم دی یا په دروغ شهادت دی نو غلطه الله تعالی نا کار عمل وی او دروغ قسم او دروغ شهادت ظلم وی ثم استغفر الله بیا بخانه او استغفر الله تعالی انا يجد الله غفور الرحیم ان ابمم الله تعالی بخنکه می خدای وې او دا جرم وکړ او استغفر الله وی وَمَن يَكْسِبْ إِسْمًا وَمَن يَكْسِبْ إِسْمًا أَجَاجِ كَسْبُهُ دَگُونانُ خَبَر دارا چې دې کسب د دې کې حلا نفسي په ځان خپل باني لئن وبالهُ راجعون له د گُنا وبال د ځان ته راجې دي وکَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَجَاجِ كَسْبُهُ چې هغه سرقره دي زاي او اسمن یادې اسم وهو الحلف كاذبا قال شغل درو قسم دے ابن عباس سے بوئی سمع یرمی بی بری ان ابیا الزام لگئی پا دے دی او پاک سڑی اس درگا یہودی بانے بیا دوئی ویدہ جدہ فقد احتم لا التزمہ نو دایره تنظیم کړي بوتهان د بوتهان و اسم مبین او د ګنا ظاہر ولولا فضل الله عليك کنه مهرباني ده الله تعالی پتا باندې ور رحمت و رحمت ده الله تعالی پتا لهمت وايفه لهمت وايفه نو قص کړي يو توایفه منهم ده خلک نه ايذ لوکا چې خطا کیتا غنل حكمه وفق القواعد الالهيه اي خو تا درس لنج جوړ کړو چته اړولې دي نه چې دا قواعد الهيه مطابق فیصله وکي دي نه اړولې و ما يذلون الا انفسهم نقمرا کوي دي مګر ځانو خپل و ما کا تكليف تعن شي من شي اندس شي لانو الله اخبرك ځکه خدای تعالی تیار ورکړه اوس خلک لګي قاضي ګډوډي را ګډوډي ناروا شهرتون ناروا تسکی پیش کوي او پیغمبر تعالی تعالی تلاوه وکړه وانزل الله ولك الكتاب انازل كريذ الله تعالى تابان قران والحكمه والسنت وعلمك ما لم تكن تعلم تعليم در كريتا تا دا اغه شرقي من الشرايغ وامور الدين كلمه ما عبارت تر شرايغونه امور الدين دازایمو حواله ورکړو صحیح شو دازایمو حواله ورکړو مساله کې لم تکن تعلم چه نو ته چه په دې غیبان دې مهرباني دا الله تعالی پتالو ال اخر فی کثیر انش تد خیر په ډیر کې من نجوام د اجلاسو نو دنیا الله تعالی و اجلاسونه خو څو کینې سو ساده شو بکینې اجلاسونه جو سو کای اچ ډیر کینې ډیر اجلاسونه کای انه لا خیر فی کثیر من نجواهم الله تعالی اماهیت خیر نه فکر اجلاس نه ماهیت د خیر نه فکر چې لاخر رفيق کثیر من نو فادر دي خبر وکړه چې اصلا اجلاس ناقار کار له ښا اصلا اجلاس دا ناقار کار ور دي چې بیا کیږي په داس شي او حلف هم په داس شي کیږي چې هغه وځد د شرای او هغه وځد د مرووت او عمل پکې داس کیږي چې هغه وځد د مسلمو طریقو بیا قومه یتی به اړه غره ده د اجلاس د ماهیت د اجلاس د ماهیت به اړه لا خیر فی کثیر من نجوا و من اشتد خیر په ډیرو اجلاسونو دوي دو کی الا من مگر اجلاس د اغه چا الا نجوا من مگر اجلاس د اغه چا بس اغا امر به صدقه تین چې هغه امر کوي به صدقه تین به توحید و سنت زکه حدیث کې صدقه اطلاق راغله په اغه شی چې هغه مفید و د مسلمانانو لپاره د مسلمانانو لپاره ټولنه مفید صدقه دا عقیده دا التوحید و او سنه او معروف فل... یا فجایز انده شربانه هغه عمل باندې اجلاس کیجاده کی. عمل پني شریعت پني زبانه جایز وی یا لازم وی او اصلاح بین الناس ایاد انسانانو جوړ لاره اجلاس کیږي کی. نو بس دغدره الله تعالی دا مستثنا کړ نو اجلاسونه ټول ګډ وډری نو د اجلاسونه ولا بلغه سره ایچکه میجلس کینه اصلاح بین الناس او نه په اجلاس کې معروف شرعی انا پا اجلاس که دعوتی تا عقیده ہوتا. دعاقیده خبره پا کنی نو بس د اجلاس بیرا گرگره. دادا حنیب لاغه دا خبره بیا لی کئی لا خیره فی کسیر من نجوا و من لامن اما او ما روفین و اسلاحین بین الناس. انو صدقی دا مانا مونگا چرتا نوکرا. انو دام دامردی نوکرا. چه کم شی مفیدی دی مسلمان دا پارا ته تا صدقوی عطایی؟ نبي صلى الله عليه وسلم فرمایل وهدايتك طريقا لك صدقه وهدايتك طريقا لك صدقه چاته چې د حق لار برابر کې ده صدقه ده وهدايتك طريقا لك صدقه و من یا ملظې کا چا چې اوک دا کار د طلب درز د الله تعال دپاره ننظر د چې ورکو بله تعجرلوې منیو شاقی قې رسله من بعدې ما طبب نهلهړوده اچا چې مخالف د پې غمبر و کوو ی خاالف او دو مانا یغادي مغاات وړو معنا یغاېدو اچا چې مخالفت کو اوینه د وک او مقابله وکړه ار رسول د نظام د پیغمبر ممباد ما تبین لو الهد اپس داغه اتزحلو الحق جرد حق وا زحش ويتب غیر سبيل المؤمنین ایت بایوکراسي و د لارې د صحابه مؤمنین د زمانه د نزول قران شوک صحابه نو ويتب غیر طریق صحابه ار صحابه د لارینه په بللال تولا، نو واليه ما تولى نوفوذه الى ما اختاره به مونږ او سپارو دا ځان لکه کوم انتخاب کړل و ونسله جهنما و ندخله داخل او بدل را جهنم توسعت مسيره ادير نا كار مرجع ده دا من بعد ما تبين له الهدى افادر دي خبره کچ جهل پکې قابل عفو دی خو عناث قابل عفو نه ده جهل باندې شاید چې خدای سره موافقي جهل باندې سره دی دی ده ده دی او څې یو سره هغه دینه واقع فنې اسلام نظام دی قران او سنت دا د دل انسانيت نظام به جاهل په دی باندې او نه تاییدي نو شاعت چې خدای معاف کی او یو سره په دی پوې دي چې نو نظام خو دې خو ورکه کزمون دال پکې نه ګلاویږي دا کوم لیډران چې دې مخالفت یا دور جاهلانم نه دي چې په دې یعنی په دین دا نظام دی خو دې نظام په مشتملات نه دی یعنی دین نظام کې د قوم راهبرینی شو کوله دین نظام کې دا کومره به نوبازان له اسان الله پیدا کړی سکولیزم دی دی وخت ډیر مناسب دی ښه سکولیزم دا دی وخت ډیر مناسب دی دا په دې بنیاد چې په دی باب کوڅه غو دا و چې نه سکولیزم نه اسلام निजाम دی مرادي معنی خدای چې مولای تایید کړي دې معنی دا چې اوس مولای تایید کړي ځکه چې دا نه निजामونه خو به په مش احکام درغیود درغیته ورپسی بیا بیان دی چې حکم به په تقاضا د قانون الهی مس کې مسله توحید تخلیفات زوالیر متعلق دے یہودو سوال او دغه جواب او په اخر کې بیا حکم د کلاله او والله بكل شئ علیم سلام اشاره باری دې کوم توحید ته افسه ترشه لک تلاوت کو بسم الله الرحمن الرحیم سوره المائده دې کې اول کې سلور مسلې ذکر کیږي او دا سلور مسلې هي اساس د دې سورته یو دا چې تحریم الہی دا صحیده ودائتكم شي حرام کی اب حرام وی دا ذکر دے په غیر محله سویت کې وانتم حرم حالت د احرام کې خدای ښکار حرام کړي بس داو حرامي دویم دا چې تحریم د عباد غلط ته وحلت لكم بهیمۃ الانعام کې دا ذکر دے او استاس وبہیرا و صایبا دا په دی بهیمۃ الانعام کې داخلي تاسو ورته ولې حرام وي دریمدا چې نظر الی صحیده لا تحل شعائر الله نو کوم سی زنو ازاین چې خدای احترام ور کوي دا هغه هتاک مکوئ او سره مساله ده چې نظر به غیر الله یا نارواده دا ذکر د درو جملو کې ما او هل لغیر الله وما ذو بحال النصب وانت استقسم بالازلام نحوی حکم د غیر محل صید دا معنا په اعتبار د حالیت سینده زکه چې دا مساله مقصود ده, ده او حال نحوی دا مقصودینی د معنا پیاوت یی وات مقصودی زید راتللی جا انی زیدون راکیبان رکوئ مقصودینی چې زید په پخا خمه خه په خر سوري د وژنه مونګه مو اول کو پلاتو حل السویدبانه وان تم خورم یا ای الذین آمنوا کسانو چې ایمان راوړی اوفو وفاء کوي بالعقود بالعهود والمراد بها صائر احکام الله د عهود و مراد دول احکام الله دي او تدبیر ته پغاه د شو زکه انسانانو د التزام کړه دي په میثاقه ازل الستو بربکم تم حکمرانی نو حکمران هر خبره و منی او مومنانو د التزام کړه دي په کلمه له توحید دیوژن شاه سی به ترجمه کړه دا که حد های که بس تاند با خدا با التزام احکام او اگر وادی چې تړلې موږ خدای سره چې ستاسو احکام او التزام وکړو او حلت لكم بهیمۃ الانعام هلاک حضور شوی تاسو لپاره بهیمۃ الانعام اضافه د بهیمه انعام ته ځکه بهیموم حیوان دي او انعاموم حیوان دي بهیمۃ کائنۃ من الانعام بهیمۃ کائنۃ من الانعام او انعام کې به اړ افلام د عہد پاره وای نو ساروی سااروي حلال الأنغام المحلله الله ماوت لا غعل کوم مګرا چېلوستج تاسوبانې خورموه خومت داغې غیرره مل سودي لا تحل سوده محل ګنیښ کار لله په دی حالت کې خوون په ارام کې الله یخکو ما, ما يورید الله تعالو کوم کیا چې رادیو کېو ممنناوحلال مګن شغایر الله یعنی لا تکو خمات الله. حک م کوي د حمات د الله. ولاشاره الحرامه نه د میاشتې حراې نه د هدې ول الق داانه د قلادي ه ما دا الحرم اولا دا ما تقل د من هدية الحرم. ولا عامین البتل الحرا ولا حدکو قسیدين البيت حاجان چې بيت الله ته روانی پلار رو او تکلیب مرکي. یا بتغون فضلًا من ربهم یا بتغون من ربهم دا دا دا یبتغون صفد د امین دا یا بتغون فضلًا من ربهم حاجان لټی مې ربانی دربد دوی رضامن دی وایزا خللتم خرجت من الاحرام کلچو زیده احرامنا فاستادوا جادلكم الاستیاد وسکارتس د پاره جایشنو ولا اجر من لكم لا يحملنكم بایس نکی تاسو لا شنان قوم الغداوه قوم غداوه دی قوم ان صدو کوم لاجل ان صدو چې تاسو منه کوم منه کړو تاسو د مسجد حرام نه پس دی بایس نکی ان تاسو تدو عل الغدوان فو غدوانم بایس نکی ال مکوس رزياتهونه کوي زکا چې تاسو په حدیبیه په کال د بیت الله نه منکړي وای نو حاصله دار چتهغه له مکه چوس ایمان راول ده او يهوديان ور سره ذاته کوي نو تاسو شپ مکينه اوس خو تاسو ملګری دي ا داسه مو چې یاده په خپل وخت موږ سره ډیر ناروا کړی بیت الله ته نه پري خو دو خريچې رګ د اوس خو تاسو ملګری دي وتغاونو على والتقوى تااون کئ یو بلصرا پنه کئ او تقوا تااون مکو ی غل الاسم په ګنا لازمي بانه او غدوان اپ ظلم متادبانه او تقلا ان الله شديد العقاب نيصم اولين تلاقي په ګنا کیږي چې سړي باندې وبالي او غدوان غظونم دي چې نور خلک ته متاثر کیږي حرمت علیکم المیت تو حرام ګرځول شوی تاسو باندې الميتة ما ما تحت فان فيه مردارا و الدمو المصفوخو اووونا المصفوخو درگونو بيولشوه ولحم الخنزير اغواخد خنزير بجميع اجزائه سرد طولو اجزاؤنا إلا الأشعار إلا الأشعار لخيرز النعل الخنزير وقت داسه وي لكذا پلاسٹیک تار نا پا دي بانه که پانه گا اندينو إلا الأشعار لخيرزن نول وماوحله لغير الله اوغا اوله لغير اللهبي اوغنا سووييت لغیر الله به مسلهیر شووه چېوااس پاغې الله نکه تووا چې د ماوحله الله معنا چې بح فنامه د غیر الله شوبي او آخر رو تزانانله روونه اومازو ببحا النصوب زبح د غیر الله مازو به حالا نصوب ک روانه ده. ده نظر د الله د ما لغير الله دا منزوره د غیر وما او الا لغير الله به او تای زموند د خبره اغ ال تر روان دي سوره نه قوم کی او فسقا او الا لغير الله یا اغه आवाज او اغه کلمه چې आवाज شوی د پاره د غیر الله پاغه باندې او فسقا اغه فاسقه کلمه چې आवाज شوی د پاره د غیر الله پاغه باندې والملخنقۃ او خ پکڑے شوی ساروی د مر او زور کی اساته وباسه والما قوته ذوربت او غس کو تک والله خلاص کو یا په ګته مر وال المترردته او سااق من غلوین الاسفلین بره را اوغړلی ده ا والنتېحت المضروبتو بقررنخر بلغوی پ خ والله وشتلوله ملیکله وما کله سبغو او ا چې خوړې درندا بعضي صداغې فماتت. بعضه مزقه و چې كله درنده خورلي خو بیا محل شریفات نه شوم بشری سوقم خي څنګه فيس يا محل لری فات الا ما زكيتم مگر اغ زكيتم ذبحتم بعد اكل السبع منها وماذ بهال النصب او عاج ذبح شي على النصب نامد غير الله وان تستخدمه بلا زلامه اداه تا تستقر قر غير او باسي بلا زلامه جمد ظلم ده نسل سوال سره لا ريش له دا داسه غشه چې کله دا هغه ته وزري نه وي نو دای باندې قورغرا هسته چې ته سورغه راوته نو خدای خوشاله دي سفر باندې ځه او که شین راوته مثلا خدای نه خوشاله پدې سفر باندې مزه او که سپین راوته نو خدای بیا نظر غواړي تر اوسه خپل راي اظهار نه کوي مونږ نه خفله داس یوخه داسې زالکم فسقن زالکم فسقن د خروج ان الدين الْيَوْمَ يَعْسُ الَّذِينَ عَلَّمُوا لَذِ يَعْسُ الَّذِينَ د دُنيا اوږې زمانه الْيَوْمَ نَنُ الَّذِي أَكْمَلْتُ لَكُمْ الْيَوْمَ نَنُ الَّذِي أَكْمَلْتُ لَكُمْ د پاره دین نکوم دِن سْتَاسُونَ أَكْمَلْتُ كَمِيَتًا وَكَيْفِيَةً أَوْ لَكُمْ لِئِن او دِينَكُمْ استاذ الدين بقوله وعليكم ان تضحوا لها تاسوب دي لپاره قرباني کوي واتمم تو عليكم اتمام كلي تاسوبانه نعمت دي نه مزما او افادت ان اتباع الدين نعمت من الله اتباع الدين ته خدان يمته ولذيت لكم اخترت اغور كلمه تاسوب لپاره اسلام اسلام دينا له هيسييت دين فمن استر في مخمصه احتيجا اسوکه محتاج کي شه پسترار کي غير متجانف غير مائل چه نو مائل اسم غنات فتمسك بنظريه الضروره او تمسكه کو په نظريه ضرورت باندې ضرورت مطابق خوراک وکو فان فا الله غفور رحيم يسالونك ما ذا حل لهم سوال کوي دتا نه چه څه شي جائز قلت ادا اسوال ربطنا ما قبر سرداره چه داقو تالا محرماتو یو لوی فیرس راتو خودا چه نتوی حدا موقوذ دا متردید داو میتد داو دم دےو دا لحم خنزیر دے ما حلل غیر اللہ دے ما زو بحال نصب دے انتا استقسیمو بلا اسلام لوی فیرس دے سا شئی حلالو بستا دا حلال سین نبی علیہ السلام تاہی مازا او حلل لہو سا شئی پا کیا حلالو نو الله ارتدا سے ہوئے احلل لكم الطيبات وحلال كرزور شوی تاسو لپاره اټویبات اټویبات احلل لكم الطيبات وحلال كرزور شوی تاسو لپاره اټویبات موحللات د وما علمت والصيد ما علمت اخکار د اج تاسو تعلیم ورکړ دې بن الجوارح من القواصبه د قواصبونه وهو الك وهو الكلب والفهد من الصبا والبازيو والسقر من الطيور كواسب ذخه ساروک دوک اس مشينې نه چې اخکار کوي یو سپه او بل چیتا چیتا له خلک تعلیم ورکې به اخکار کوي سړولا القلب والفاد من الصبا والبازيو والسقر چرخ هغه عرب چې اخلی فسوله کوي په روانه هغه عرب فسوله کوي په اخلی بلا خلک پدې مالدارش انه کومګه چاته او چرغ مونته هم بخښي او نيڅه کړه ته چر ها نیول چر ته افغانستان کې شتا یو نيسا درتا ان یو سوکار وي یو بازی دي منک تیور مقلبینا حالكونكم معلمين اياهم فحالكون ستاسو کې تعلیم ورکوې دوی تاسو وتعلموننا تعليم ورکوې تاسو دوی تمما علمكم الله دا هغه پانګه طریقې چې تعلیم درکړی تاسو ته الله تعالی انوردي دا یو مسلو لیکي چې تعلمتم یو تعلیم جوارح دریم تعلیم مقلبین تکلیف دا درم تعلیم توعلمونه سلورم تعلیم علمکم الله پینزم تعلیم نړۍ یو تعلیم په پینزه ذکر کړو معنا یې دا چې اصله حکم دې دی نو ولو اخلو حرمت بې چې شي ملک حرام دي با دي چې ملک حرام دي خوکه کده اعلی درجه دا تعلیم دی ولا ور کنو دا حرام به حلال شيخه ای مساله معلومه وکړه او دې مساله دا معلومه شوه چې په باب د تعلیم او تعلم کې تحقیق او تدقیق لازمی دي ای ځان نه سطحی وړې نه جوړې او پنځه مساله دا معلومه شو حلمکم العلماء چې دا تعلیم په فتین سړې ور کوي مې وخ پهل ورو فن لوی مايرې ته تعلیم ورغی ځکه انګه بنگانه و تعلیم نه اخلي فتنه او زيرت نه باخلي فصلو ال ذکر ان كنتم لا تعلمون اوس تعلیم د سپي دا د ترک د عقل من الصيد تعلیم یافتور د یعنی سند به وکلو ورکه سندي فضیلت چې د سپي د ستاربندیه یوی مسلې ده علم یا غتبه سند ورکه وکانو کیشن دي دا وکلا ورکه نو دا بترك الاکلی سلاسن او تعلیم د باص بترك توخوش او تنفور باص کې به دا نه وای چې د مرغۍ نه خوراک کړي اوب خوراک کای بیا او مرغۍ جایزې تعلیم یافتوی زه کله سپټابیت حرص عل الاکلی سپټابیت سره حرص عل او د بعض طبيت توخوش تنفور دی ښه توخوش تنفور دی باص ټول لري لري دی چې انسان نظر پېلېږي توخوش تنفور دی دیخته کړي نوغل کایزان نو تعلیم هغه ده چې حیواني طبیعت کوم تعلیم سره بدل شي خاطر دا پته ولا غیدا د پیټر بیتو هرس نو غل هرس ولا طبیعت بدل کاندې تعلیم ده دا باس طبیعت تو خوش نو غل او خوش بدل ک هغه دکټی بي پړیتا په سره روان نو دا د هغه تعلیم نه نه فادر دی وکړه چې اصل تعلیم هغه ده چې د انسان د بهیمیت اسلاو کی خاطر معلومه شو چې تعلیم اصل هغه ده ها د بهیمیت ورس راشي ملکیتته د ش ففلل تناب شو فکولو م ماام سکناعلیکم خ م ما دغ نام سکنا حافظ نه چې مافووس کړي دي جوواې خواې کوم لکوم تاسو د پاات کې نوم د الله تعالله دبانې غ د بسم الله اللهاکبروایه اکبر الله وېږې د الله نه الله تعالله زری سا کوون کې د اللی او ما ننورې اوحلله اوحل لکو توباتو خلال ګ زو شوي تااس دپاره توبات خلالدونونه نو دا تکرار دحلله دا د حسسان د پااره دی ک دغه دړان د کې ترش قامله نا او ذ دا کسانو چې ووررکې شوي د کتاب حل ل دا حلال ل تاسو د پاه خو چې کله غویونه دا, دا دا معلومه چې د صبحح په نامه د غیر الله نه کوي. وَتَضَاحَمُكُمْ أَذْبِيحَةٌ يَسْتَصحِلُ لِلَّوْم دَاجِز دِدِ پارا نو ردیځ کړه ته حاجت زکاپادس چې و زبایحکم ولو کان زيزوفر آو جائز لليہود استاد د مسلمانانو زبيحه اگر کړه د زيزوفر وي د او او د مرغا بي وي د بهو دي لپاره جائز ده که چا دا غي دین کي خدای پاغي حرامي کړ وي والمحصنات من المؤمنات او حلال ګرځورې شوی تاخر پارا خفیفه خذ محصنات خفیفه خفیفه خذ المؤمننا والمحصنات خفیفه دا غنا شول په شوي ورته کتاب مخکې د تاسو نه ایذاته مونلا چکل ورکړې مې دې ته موهورونلا مارونلا دوی محسنین متزوجین چنه کاونکو غیر مسافحین لا زانین ظاهرا نه زنا کاونکو ظاهرا ولا متخذ اخدان ولا زانين سرنت فمتخذي اخدان الاخلاء اخدان الاخلاء الزانون زناکار دوستان ول نه پیدا کړی ومن يكفر بالایمان سوچه کافر شه په بدل د ایمان کې سواره مرتد فقد حبط اعماله باطل شامل له او وفي الاخره من او د په اخرت نو دا تائسره حنفيه دا عمل سر دا حب العمل نفس ارتداد سره راځيخه دا ولي کوي ورته چهلته ور سره فایې مت قید نه حب العمل بنفس الارتداد يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه د دې تعلق له لایجر منکم شناعن او قوم سرت دا لاجر منکم سره تعلق ده چې کстаў طبيت کې کوګواله پیدا شوی د چا د سابق ادوات د وجې ظلم تمایل کیږي نو اصلاحه طبیعت کوي په معالج د مزبان دي اصلاحه طبیعت کوي په معالج د مزبان دي بقره کې هم دغه معالج ذکرو خو یوازې مو ذکرو سورې نساکم دغه معالج ذکرو خو سره تایمو مو ذکرو او دلته ذکر کیږي نصرت وضو او تایمو مو ذکر کیږي بقره کې صرف په مو ذکر ساې منځ موزکر کوو کو کې او دریواړ ذکر کوي یا یو هلله ځنه آمنو ممنانو ذا قمتهې ذا ارتتهملقییا چې کله مع را د وکلا دو درېدو سواتې منزه ته ځکه چې مست اودرې د بیاخواس نه کې فلو جو کومځ مخونه خپل کوم لاسونه خپل الل مافقي مخل مافقی داخله د دا موغیا کې ومڅخ به بعض اوسی کوم الموتد دی په بعضې سرونو چې قابله اعتباری نو په لفر د بعضې نوګه احتراض که د مز مالک نهغ و باب د مسی کې د ټول سره احه لازمه ده ټول سر باې بالا سره کې که سای په کې د نه بیا مسی پات نه او دس نه شومالک د خوړو تکلیف دی سر ته سړی چې تګور چېرته طر پات نه شي چې لون لاس به را کوم سره احتراض موقع د شافی سر د مذاب نه. اوه المسخو يكفي ولو بشعرتنا أو وشعرتنا اوه برداز يوه وقتلت لان دقوتا والله ماسهو شوح صحيح شوح نمونجا مؤولكا ببعض رؤوسكم الموتد به سيدي يوه وقتلت داس قابل اعتبار شده دا كل استيعاب اه مشكل لد اوه يوه وقتلت دا اعتبار نده قابل اعتبار ندي خير الامور اوسطها دا وجد حديث مغير ابن شعبنا رواه منية المصليت من یا والا موریسه دا حدیث نقل کړل فمساحه بناسیته ا دلیل نیولای چې ربع دا راس فمساحه او ناسیه ربع دا راس ځکه عرب اي تقسيم د سر کې څلورې اسوتا ناسیه قزال فودي يمين او فودي يسار نسیه قزال فودي يمين فودي يسار ربع نسیه ځکه وک نو نسیه فائدې اوس ربع دا راس نو کډر بنکم وی حنفيه بیا او دست نکی وارجو لکم ایلال کعبینی عطف تے پوجوه کم بانے او اوین زیتا سو ارجو لکم خپیخ پر ایلال کعبینی تر پر سرد پڑکونا سرد گیٹونا او بالقراط تے پکی متواتر وارجو لکم پا جر سرا انو جر جر جوار دے جر کم جر دے جر جوار دے خکم نمس شورتا نرے متوجی چی خپیم ما سکی کما یفعلو هر روافز روافز پیوین دینا ای خپیم او کو حکم دا مسئل ورطا متوجه کی نو دا وجن متواتر حدیث دا مسئل الخفین نا ناو مؤولی پا مسئل الخفین بانه ومسقو بی رؤوسکم وارجولکم ازا کانت الارجولو مخفوفتا چه کرد اخبه مخفوفی خدا غیر زیادت پا دی کتاب بانه جایز ذکر ده چه حدیث متواتر ده او یاو صحابان نقل ده خواه او یو صاحبونه دی او جنیم الله علیه وسلم تو فرمایل ان من علامات اهل السنه ان يعظم الشيخين ويحب الخطنين ويمصح على الخفين اهل سنت والجماعت لا غي شناخد ان يعظم الشيخين چې د ابو بکر عمر تعظیم بکي ويحب الخطنين حضرت عثمانه واله وسلم حب الساتي ويمصح على الخفين په خفوه مسنکی سبکی په خفونو ويل كون ته جنوبن اکوي تاسو جنابت کی فتوه حروفغتسلوا نغوسو کای وایان کنتم مرزا اک تاسوی مریزانیا یا په سفر یا راغ یو کس د تاسو د کن لینا او لا مستوم النساء جماتم مجامعتو کړه او بیا نو سرانو مندوب تا یو کای سووی دل تایبان تواهر لم تصبون نجاسه م <مساو> کوې په مخونو پلوبانې پلاسونه مینو دا تو را به ارادل لري الله تعالله چګې تاسوبانې ستني ارادل لرې هره کوم چې پاکیو کې ستاسو اتمان دې متکې په تاسوبانې بال احکام صاحله او د ضروره اتمان دې متو کې احکام صالله ان د ضروره چې ضرورت را شو دو په د خار و ميثاق الذي اميثق به الله تعالى آغا واساكم به كما مو... مؤكد مؤكد كره دتا سر پاغي با ناس قلتم تاسو اوريدلي دي مونغا طاقت کو ان الله غليم بذات الصد ويا والذين او مؤمنان كونوا قوامين لله دا مثال دخل هل تكونوا قوامين بالقسط شهدا لله شيتاس قوامین لله حاکمان لله شواذا بالقسط بیان کویندگان په عدل سره ولا اجرمن لكم شناعن قوم دا عدد اغلوانه مسلې ده باغشتنه کتابلات تباغض دیو قوم په عدم عدل باندې اعدلوا عدل کوي هوا اقرب للتقوى دا غدل چې مشکور دی په عدلو کې دا اقرب د تقوا وَتَقُولُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ كَذَّبَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَذَكَرَ دا دَآلَ طَالَةَ چا سره چی مان ناوळे عمل کړي صالحات چې د دنیا پر بخناج ریاضین دیا کسا چې کفر کړي تخذیب کړي دا ته دا د عمل کړي دور دی او مؤمنانو یاد کړي نعمت د الله پتا سو هم قوم چې کله قصد کوي قوم ان يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ شِرَاعَ د کتاب خپل بل قتل فكف ایدی و منکم منکر الله سن دید تا سن و یریږی د الله نا خاص په الله دے اعتماد کئ مؤمنان و لقد اخذ الله ربط د ما قبل صرف دوه طریقې دے یو ربته ده چې څوک ارتماد د موز نه کئ او تسلیم نه احکامو د شرینه کئ نو لدې مېسکه بغض او الله تعالی پیدا کئ لکه بنی اسرائیل کې پیدا شو او دوم ربته ده چې په تسلیم د احقامامو کې د یو نه مېږي چې دی بله تکلیف رسي ځکه دی خپله هم د یو بل دشمنان دي وکه د غذ الله او غستېو الله تعال اضره بنی اسرائیلو باغس نامم اسمې موقرر کړ مونګره دو نه اس غشره نه سرداران وقال الله والله تعاللا ورته وې زستاسو ملګریې بلغونېوه کجر تاسو اقامت او کدمون او ورمو کزکاتی ایمان موراله پر رسولانو زما وغزرتم و غزمتم التعظیم مړو یو کو اقرب مور ک الله تعالی تقرض حسن یعنی انفقتم لو كفرن انكم اولي جون تاسو نه ګناونه تاسو داخل وکم تاسو جنات تجري من تاتل نار فمن كفر بارذالک سوچ کافر سپس د دې تاسو نه فقط ذل سوا سبيل اخطا طریق الحق دلار ده حق غډه وړه کرا فبمانقزم ما زائده ده په سبب د ماتورو دوی وادي خپل لا لغنم ابعدناهم عن رحمتنا مونږ دوی لري کل د رحمت خپلنا وجعلنا قلوبهم او ذول مونږ دوی قاسيه تن سخت يحرفون الكلمات کو قد کلمات ان مواضع هي د خپل زاینونه و نسو ترکو افرخرو دو دوی حزان علما علم من ما دعا شيء ذكروا بي شيء تسكي ورطور و ولا تزال وميش بي تطولي وش خبري گي ولا خائنت منو ولا خيانت منو پا خيانت دو, دو دو مگر لكسان دونا دو نو در گزر وتکا وصف وصفح او اعراض تکا و جميل و اعراض جميل جميلا ان الله يحب الموسنين ومن من الذين ابازه دا کساننا قالوا اننا نسوارا انو دا دریم مثال ده نه مونږه د حزاب یا د ادم خوف ومن الذین قالوا اباذیدا کسان چې غوي وې اننا نساره یعنی نحنو انصار دین الله نصرانین هم ځان ته نسراواوی په دې معنی اغستو مونږ دوی نه وادر دوی فنسو به پرې خو دې وا حزن دا چې تشکیل شو پاغي باندې فاغرینا فالقینا اچو له موږ د دې نه دعوت ول بغزا او ابا می بغز ال ایام القیامات اروز د قیامت پوره ان یعقوبیا د نستوریاو مخالفتي ان نستوریا د ملکانیو مخالفت دي تفکیری دوی کی یعقوبیا نستوریا او ملکانییا اساسی درې فرقې دي پکې یعقوبیا نستوریا او ملکانییا درې یوهه بانو ار دې سو نو هر رایه ځان لغبل دال جوړ کړو لکهار ملاج ځان لا هر مولیانل خپل جماعتو مولیان هم ځان خپل خپل جماعتونه جوړ کړو. موجوده نور کوم؟ غټ او زخیم تقسیمې درو فرقو دی دي. یو ته وې کॅथولیک او بل ته او بل ته وې ارتوداکس. دا ارتوداکس پکې فاندامنٹالिस्ट دي. او کॅथولیک هغه ګډې رازاد دي. نا پاپ د کॅथولیک ته. یا پاپ نا د کॅथولیک ته. داګه زیات دي. یا اعلی کتاب او اعلی کتاب او رب تن ما قبل سر شو. چې رګایته ما اوی ته وایي دا تاسو اقېله کفر دا چې مسیح ابن مریم ته متصرف وایي یا الکتاب والکتاب راغلی تاسو رسول زمونږه بیانې تاسو دا ډېر داغنه چوي تاسو پټولونه کتابنه ویافو یترك اپریګیان کثیر اندې راي سار اغله تاسو جانب دا الله نه نور رنا هو النبی صلی الله علیه وسلم فنور الهدایا دا نبی علیه نو نور دا ادایت تے نو بیا پا کلام کے تاسیس تے کتاب موبین تاسیس تے او کدا نور مو اول کې په کتاب نو کتاب موبین بیا تاقید دے یاد بی اللہ و ہدایت کے دیبان اللہ تلاغا چاہتا اتبار زوانہو اتبار زوانہو مانا یونیب ایلے چین آبت کے اللہ تالاتا سبول السلام ادایت ور تقید الارض السلام او تائید وما يتذكر اللہ من یونیب یا بلتائی ویادی الیه من اناب یا بلتائی یجتبی الیه من یشا اراو باسی دو من الظلمات یدتیرون نرانا تپایزن خپل ا برابر دو الہ صراط مستقیم لقد کفر لقد کفر اللذین تاکیک سرا شو عکسان لقد کفر اللذین اتاک سرا انوسدالم پنیس د بسریانو وضع در پار در قسم او کوفیان وای چی کلمه د قسم ده اعلان نوړه د همیشه مقدری والله لقد كفر الذين ای لام وضع د قسم د پار نه وای خدا علامل په قسم باندې لقد سوی جه ساو پیپ تلی په زما کې دن نه ځای پزای په رنه خلګولی چی دې در سوی جه سپپتی انخه په رګولی یا ټلیفون والا په نه خلګولی ته کا زما کې دن نه نو قسم دې زما کې دن نه تلی خو ده علام والا جنڈه په لگوله ده کوفیان وی خواه کوفیان وی ده علام قسم جنڈه ده ده علام ده قسم لقد کفر اللذین تاکیق سرا کفر کروا کسانو قالو چیغویوی ان الله والمسیح ابن مریم ادا جلالیم واقع ده کنی دیرے کوفیانو ویم زبروانی خواه ایور تاو اللہ مقدر کی ان الله الله تعالیٰ مسیح ابن مریم ده ان اللہ مانا ان المتصرف لکل الامور قلت ور توای فمای یملکو فمای یطفو پس سو بلفقای من العائشه انداز دا الله تعالی راس شیخ اراده وک چا لا کی مسیح و د مریم و امه و او هغه سو چ پزما کې ټمې ټول ولل الله ملک نو دا قل فمای یملکو دا وعید د قائلینو دا چې خدای نو یریږي اول الله ملک السماوات حصر د تصرفی ذات الله يخلق ما يشاء والله ولا كل شین قدير وقالت اليهود او ويو ديا نون سارانا نحن ابناء الله منغ مقربين الى الله واحبه ودوستانه وتورتاوا فليمي وغضبكم بذنوبكم باول غضب الله تعالى تاسف غناون شطاس ما ان الاب لا يغضب ابنه ولا الحبيب حبيبه لا رزين عذاباي او دوست مغا ان الاب لا يعذب ابنه ولا الحبیب حبيبه. بل انتم بشر بل كتاس انسانان ممن من, من, من قبیل من دا داغنا خلق خلق قوم الله شه پیدا قیدو الله اللہ تعالی اخفر لمن يشاو ویعذب من يشاو لله ملک السماوات والارض ما بينهما ویلی المسیر وعلي كتاب راغل تاس رسول زمونگا يبين لكم شه بیان كتاب تا غلا بعد ان قتاب پاز دین کتاب رسولان ان تقول الله تقول چونه وای چې ما جانا نه داخله منتسب بشیر او نذیر راغله تاسو بشیر او نذیر الله تعالی عرشی قادر دی واذ قال موسی رب تنا قبل صل داري چې کله تاسو دای تر دای کفر واضح کای نو دای بو تاسو سره قتال شروع کای نو تاسو ور سره قتال وکای ظلم دفه کای او چپ مکه نه زکه داسې وخت کې چپ چ پادشی نو او فنا شي زلیل شي او فنا شي قوم موسی د قتال شو په تیا بیان او حابیل د دغه د ظلم نه چوپ کې م م م چوپ کې بشي لکه بنی اسرائیل یا لکه حابیل چې مرشه پا وکچو موسیٰ علیہ السلام قوخ پلتو قوم از زمایات مد الله تاسو بانیز جعل فیکم ارسل منکم لیگلی دی تاسونا انبیاء پیغمبران چودہ ہزار وجعلکم ملوکن وجعل منکم ملوکن او تاسو نے بادسیان گردولی دی ایا وجعلکم ملوکن جعلکلکم ملوکن تاسو طول بنی اسرائیل بادسیان دی لینکل من یملکو زوجتن دارن و مرکبا یوسم مالکن. هرغه سړی چې کوور موټر ور سر ی ښځې هم ی بچی وي بس د د با چا وایو خلکو باسیار نو بل ساو ک یو سره داسې نو چې ددې ضروررو محرو وه موټر ور سره او بګله ور سره وه ور سرهله تالا تا ټول مولو ګزې خوی مرکه وجاله کوم ملوکن او بیایننی دغه تکرره په تات ک وه نو ی یان ځان د چې با سېد ازمکی استحقاق دې اسرائیلو لري فقټ نه ولي کوي با سېد ټولزمکی غیر اسرائیلي ته حق نشته چې پزما کې کم ځای هم حکمران پادشی د دغه قیدی پاساس د اسرائیلو علاوه د بلج حکومت ته تسلیمې نکوي ور سره وفا اگر چې دروز د بندن نه خلاص ته یوې کړې دې دا له اسرائیلو ته هلanke او یا کال د کمیونزم د لاندې دباو خو خپل خباشت ته نو وسلال ورمن د ته او دوې ماده چې اوس لګيادي جدد جوړ کړي وو سيتر اسرائیل لپاره وسيتر اسرائيل علاقه ده شام علاقه ده فلسطین علاقه ده مصر تر صحراي اعظم پورې دوی ویلا ټول زمونږ استحقاق دي چې په دې کې کمز کم یو اسرایلي وي اساتوي او دغه ځنه بیا مونږه دنیا کنټرول کوو کوم منصوبہ ده اسرائيل خو دا تر ولې کوي ځکه هغه وای دا ار انبیا ده انبیاي بن اسرائيل د انبیاو بن اسرائيل پیداو دا عرب چې دلته راخلي دي نو ری وې دای د اسرائیل اجلا کړی دا جلا وطن کړو لہذا واپس مونږ د خپل زمکه ترازو فلسطینیان ذکر اوستل چې تاسو په یو تاسو عربی بری اسماعیل ایوزي تاسو مونږ جلا وطن کړو نو علامه راځي به خبر او کړو و چې کړه دومره مودې جلا وطنای نه بعد بیا هم اسرائیل حق وای په زمکه فلستین نو سوکاله اسپین باندې مسلمانانو حکومت کړی و سوکاله په مسلمانانو حکومت کړی بی او بیا مسلمانانو معربو سپین چا په تکړه اور ابو داغه عرب پکیا باد دی عبد الله صانی وی دی مسلمانانو بادشاہ د اړیو د اوسو دا باندې سائن رال بساور ته سرندر شي لاڅ ورته وجد کول بلکې د خپل کرسی نه رامن ډکړه دا غیصای جرنیل ته سجده کوله مې څنګه ورڅې ته دا غیصای نه نه مناسب ا کار مکو صحیح نو سپین هغه ایسایانو ته فال شو او بیا د اړینه بعد ایسایانو مشن شروع کو چې په مملکت کې به صرف ایسایي او سيګي جو کوم غیر اسرایی غیر سعید نه یاخد یسایسی او یا یاله خپیو باسیخه چې کوم یسان کدر یسان شو چې نيسان کدر ای راواچل پکښتو کې وزای رارو کې کړ نو علامه دا تصور ورکو چې ہے ارض فلسطین پہ ګر یهودیو کا حق ہے ارض فلسطین پہ ګر یهودیو کا حق ته کيو حق نه یاسپانی یا پہ اهل عرب کا کہ فلسطین باندې د عرب یهود استحقاق دی په خوا مونګو یا په دې اسپین د عربو استهقال کولی نه مړې دنیا کوم حق نه یې هسپانیا په اهله عرب کا هغه چې اقامت متحده کړې ده داوا او ادعا صحیح مانی چې را په خواړه دی یو ټیک د وردی کې ولا خو دا اسپین ټول هندلس د په خواړه عربو او د فلسطیني دلتا بوزي کړه alternator د وباسی یې ساين یو صحیح شو ای خویلی دا علم خویلی کنا یو کال طالبان شوګن مورته اقبالیات وي افنان ته او د پاکستانيان ته ورضو اړه تاسو د ټول به زوخه خلکې بازارقه تاسو کې زوکنيش تا ما ټول به زوخه خلک خا انوس يهوديان هغه عسكري له ها سره په ټول دنیا نشي مسلط کې دي لہذا ماشي تورزان په دنیا باندې مسلط ساتي خا په بیرل اقوامي مالياتي ادارې سمره چي دي د ملکونو ته قرضې ورکي د دې ټول مشرید يهودو لاس کې ده حکمت عملی خو دا هغه رميان ارېبه میشل خپل مقصد ده پاره نور ور جنگيخه اډې رامیان دې ګور خپل مقصد او تحفظ ده پاره امریکا کوم نه راوست امریکا کوم نه دې میشل راوست چلګې یوودیان دې ارمیان دې میشا بل رامه میدان تکې ځان په بچکی امریکا کوم نه راوسته حالانکه ما خپل کتاب کې لیکلی چې امریکا والو کوم خپل تاسو یو بنیادی توریسه یاد هدا یوودیان د مسلمانانو چې څومره دشمنان دي د نور هم دشمنان دي صحیح شو ځکه راځي چې یو ور اتصال ترغلو یعسای بچې نو پر خو ده ښه زمون د دین قواعد محمد په دین باندې منسوخ شوی نه دی وای زمون په دین منسوخ شوی دی د دین قواعد د دشمنان دوی وکه د عيسو عليه السلام راتلو سره منسوخ شو هغه محمد رسول الله او څنګه دای وله منسوخ کړی دی مون وله خدای منسوخ کړی دی نو عيسای بچي نه پرهغه ټوله لمړول ټوله لمړول د عيسانو باسيعه ته وتخته ده هته منډه وله صحیح شو ناملیکل یې پیسې راړکانو را نشته ور سره کانو, کانو. را را کا را را؟ تا دا پیسې راي چاپو پیسې راړي انو بس جوړی کتاب ته کتاباتي شویل دا ایتله جوړل دي صحیح شوه ساري ورقه جوړ دي نو اسما خو پته نه لګول وخت ډير سالو ښځه د روپي خو په لګي ها نه دلځه کې خرڅول بني کبل دلځه کې خرڅایم خرڅایم دی خو چې زو پکې دی به باندې خرڅه ها روازه یو بوت کنه ساده والله منه یو بوت روازه يا قوم ادخلوا الارز المقدسه داخل شيزمکه مقدس اتا كتب الله لكم ررض الله عليهلی کو مخ ل لازم کړ د الله تعال تااسبانے داخلې د دا لغیته والله تر ت والله ادبارے کوما پسکې په شپبانې فتن قبو خاسرین فصرو خبي نه توانیان بشي قالو دویا موسا او مومسین نهفی قو جبباررینا او په مقدما کې قو جبباررینا یو قوم د ججو تا وَإِنَّا لَنَّا لَدْخُلَا مُنَّ دَاخِلِيگو دیتا حَتَّى يَخْرُجُو إِلَّا يَخْرُجُو مَگَرْ عَلَا چِ دُئُوزِ مِلْ هَادَ دِينَ فَإِنْ يَخْرُجُو مِلَا كَ دُئُوَتَ الَّذِينَ فَإِلَّا دَاخِلُونَ انا مُنْ بِعَنَ نَوَتٌ كِيو قَالَ رَجُولَانِ وَإِدْوَا كَسَانُ يُوشَعْ اَوْ كَالِبُ يُوش من الذين دعاك سان يخافون خير انعم الله عليهما انعام کړو الله تعالی دې دواړو باندې او دخول عليه دائما قل ذا داخل شي من البابه د دروازې د شار طرف نه فیضا دخلتمو اک تاسو داخل شوي فین لكم غالبون یعنی اپ لوگوں کے داخل ہونے میں دیر ہے ان کے شکست میں کوئی دیر نہیں او که دروازې غاړه نه نه وتی بس شک کس ول الله فَتَوَكَّلُوا تَاسُ تاڅخاص په الله بانې توکلو كُنْتُمْ انکنته ممیل قاللو يَا یا موسا او موسا ان لننت خللامونږ هیګ د داخلې د تابددم ما دا موفیا هچې ماقامموفیا چې سپورې قائ دا جببارين په دی کې ف بندتهلارته رب کاوهاخوکه او روستا د لاړې فقاې لا دواړه و ربک ما نه فکدا مسلمانانو دا خبر نه کوله چې خدای زان سره بوځه و ربک واخوک ورستاله لارشه نو چې مفسرین نو په سنگ لارشو ها نو قران کې بتایید موجود دی قال اوه دو رب زما انی لا املکو به میزونو ز اختیار نه مگر دزان او ضرور زما ففرق بیننا ففصل فیصلو کم یزما یزدقون فاسقان کی هاذا دعا اون غلهم زما دې بدمشانو مېس کې فیصلو ده بد دعا پیو کرا قالو واللہ تعالی فیننا محرمه دازمکه حرامه ګرځولې شوې دوی باندې هر بغین سنهن سلوي کاله یتیون یتحیرون ازلا ا دایبہ متحیر له سوا پزما کې فلاتا سامغم جن کې غل القوم الفاسقين فقوم بدمعشان وبانله شوکانی متعلق وایي چې قلم مثال حجاج بن يوسف ترده ان دا و ابي شداديكم کې اوسيدل سلويق كار ابن حزم او شوکاني دوان چې فسرين وایي د لار نو معلومات دي واده نه او نو کې لګي دایرته په دغه سنغان دغه زیات نو کې لګي او دلوي عالم او دغه وادی طول سندبا نه او ملو موږ ورته کټش و اړبیت وکول ازبوند ایمان ته نه وکول د دنیا کې ولا ډېر خلک تباوی کنا کنا او زمونږ بابا د صلاح نبهر ته گزارنه شو کوله کنافسه ها او هر چې دا افسانه سنه ده چې دې دمل ته شپګل ککسانو هر اورل بطي او یا زرمړېدل قال فینا محرمتن علیه 40 سنه نذاچ لار نه مونږ دا مسلم نه <سؤال> دا دوی لپاره هوکمه تهلایو چې دې کاندې نه مونږه بل دغه 42 زر به 15 میل کمالاګه شنه ولیکي وو سګل دا تاسو کفاره نه دې دې لپاره ولګ دلته دا کسان دې لپاره ولګ چې سلوې کارا دومره موده ده چې د زول فکر بوډاګان بټول مړشي د زول فکر بوډاګان ما اکثر مړشي او نو په پوهدبا په فیتری په ځای کې د مشر دا سرات نه ببتوي فری فضا بس بهستر شي د السلام سلام کو غ نوې که بیا په فرغونونه چې که بل چې وره چې ک او بل چې ه چې فر غون خو نو بل فرغون وه چې بیا بور منډکې بخه او چې دا زور پوت د فضا بندته وربو کفه کاتل لا واه چې لري نو سرخت کاره کې به ختممی ږ فی د زما حکم وور چې سخت کاره به تا ده علاقې دی د ب چته و نه وتلو علی والله دوی بانې ان حاصل د ک چې به اسرائیل نا غیر قتال <سؤال> نا چپا دشو، نا دفع دا ظلم نکولا، سنگزلیل شو، اوس دا عبیل وا، چه عبیل دفع دا ظلم نکولا مرد نشو، شا منزور شیخ ای بی عبیل چه دفع دا ظلم نکولا ساره او خوڑا کارا، نا تعالی مومنان تاوی چه دفع دا ظلم کوای گی نی سر باو خورای، وطلو علیم قلول دویبان قصر دو زامنو د آدم علیہ السلام پا حق، قربانی وکړئ د دوه اړوند قرباني قبول شوې او د دوه اړوند قبول نه شوډه اخر ماده وي لعنت لنکاز بخامخ خا قاتل مستعد ورته وي خبره ده له قبل یل لا طال ادم متقینونه کترو ګت کی مات الله اصل قتل کی معنی دون دونه کی د لاس پلتا تا چې قتل کمتا اجل سو ساکتان زبر چپ ناشتم نو اني اخاف اللا زیریکم د الله نا چې رب د مخلوقات دې زیرېګو انت ابو چی تو اختشی پا گناہ زمان بانے بی اسم قتلی پا گناہ قتل زمان و اسم کا ادھ گناہ بل دا صحابون نارنا و ذالک اجزاو الظالمین فتو وقت زینت خیستا کدتا زردد قتل آخی قتل دروغ پل قتلی که اگر زید من الخاسرین ادھ خاسرین اللہ فباس اللہ و حملہ و حملہ سوعته علامن کبه. راغه دا লাশ په پوله ګرځو چې خدای و دې مړی سره سوکم دنیا کې نوم به مړو چل نه ورته ولا چې دې سره سوکم سو اتو লাশ فبا صلوا غرابا راو لے قال الله تعالى يو غراب يبحث في الارض چې کنس تلزمکا بمن قاري يبحث يصير الترابه بمن قاره چې کنس ته ازمکا په ملک قلباني ليوچو خیدته چې كيف يواري سرنګي يستروا پټای ما سو اتا خیل lashes ضرور خپل د وی افسوس یا اے هلاکه اجزت ان اكونه زواجسم ز دینه چې تدبیر وکم په مثله د غراف فواریا حتا اواریا حتا چې پټکم lashes ضرور خپل فاسب هم منادمینا پس وګور دې له منادمینا منانادمینا او وګور دې له منادمینا د خپل ایمان کې بس خبر ختم شوخه بڑا مفسرین وی فاسب حمنا نادمين من اجل ذلك در دې وجه دی ملامته شه نو فن چې ز دغه ملامتي خبره نه ده د فن د کېدل خو سرخروي خبره ده د فن د ابن المیز ذکر دک سیز دک نو چې فن دک نو دا نه ملامتي خبره نه ده څه خبره فاسب حمنا نادمين او گردد دين نادمين نو بس لاړو خبره من اجل ذلك من اجل القعود ساكتا كتبنا على بني اسرائيل دو وجد قعود ساکتن نا کتبنا غلا بني اسرائیلا کتبنا القتال غلا بني اسرائیلا آ آ و کتبنا القتال لازم کرے منگا قتال بني اسرائیلو بانے چه قعود ساکتن نا مزر در ساکت وقلنا انہو من قتل نفسا وقلنا دادویم حکم بے اویل دمون دویتا چه جا قتل نفسا محقونا ایو نفس ماقون بغیر نفس، بغیر قتل نفس، او فساد، ایو بغیر ده فسادنا، اموراد ده فسادنا، کز زنا والارتداد، لیکن دریج موجب ده احدام دی، فکا انما قتل الناس جمیع، گویا کلک قتل کری ده انسانان تو لمن احیا، اچانچ احیاد دوکلا، بالقتال الشرعی، ده احیا ده، قتال الشرعی، ها احیا ده، احیا ده انسانان ده، نو قتال کې قتل مطلوب نده احیاء مطلوب ده حتی لو اسلمو توری کو حتی کافر اسلام رالو نبیابیم قتلو حتی لو اسلمو توری کو ولو تسلمو توری کو اکر تسلمی اوکو اسلمو مانا اسلام رالو حتی تسلمو مانا زمین قبول لکن وَلَقَدْ جَاتْهُمْ رَاغْلِ وَدُوِتَا رَسُولَانْ زَمُنْغَا بِالْبَيِّنَاتِ اِسُمَّنَا كَسِيرًا مِنُو بَاد او مرتكبو القوائر انما جزاء الذين خبر دارا چه جزاء دا کسانو يحاربون الله چه محاربت کوي د الله او د رسول الله تعالی سره فيخرج على امام المسلمين قادر او زي په مقابله به خليفه المسلمين کې فيبغى او يقطع الطريق يا بغاوت کوي په ضد اسلامي او يا قطع له طريق کوي قطاع الطريق د وجه نوغه دغه قطو طریق جرم دا قطونو سرقین ارسلوله دغه ته ګره کپدی لاهور کې خدانه خاصه درځي سلمړي خلکو یو بل ملګر مو تانیدار ته تا سزا نه ور کوي ګورمنټ غلاګانې وشو بازار کې دو کوي نماز شو نو ګورمنټ سزا نه ور کوي تانیدار ته او که یو شو کو شو یو گاډي ولټو تانیدار ټرانسفر کوي ښا ډي اس بي نه تاسو کوي ستا کې د حکومت په ځیت خلکو لري را روټه روټ بای ته دې دی له دې وجه هټولش پګردی راګرسي ټولشپ روډ نکتر ای ډیوټی نشته او روډ ګرځ چې روډ تا ټوپک سر راوتل <سؤال> او چانه پیسې غستل دغه ته وطریق ده او کتو وطریق د قبیله د بغاوت څخه ده دغه قبیله ده د بغاوت د کوټلا اوله د پارو هیتا ته واستارونو لګوری ټورو ټوپه مینه په سر کړی ده چې دا خلک بغاوت تا دا غودلته نو ثابت نه مې کړل هم دلته نشته معلوم کړو ښه شوګه انما خبردا نه جزاء الذين بدلا دا کسانو چې محاربت کوي دا الله او در رسول ويصعون فی الارض فسادا اكو شش کوي پزماکه ده فساد خورو له بقطع طریق لا رې شو کوي او یو قتلوا سختای سره دي قتل کړی شي او یو صلبوا یاره سختای سره صلب توخه جوړ شي او تو قطع ايدي هموار من خلاف یاد کټ کړی شي لاسونه خپره دوی عدل بدل او یون من الارض یاره جلا وطن کړی شي زما کینا زالک اللہن خیزن الفت دنیا دادوی پارو سوائر دنیا کې پار آخرت کے غذاب و نوازیم غذاب لوئی دے نو محاربه او حرابا ای طریک او بغی اینا دے دوالو نا په کئی پا محاربا بانے فقہاتی نا باب المحاربا نو دو علماؤ پا کی اختلاف تے زا کلمہ دا او راغل دا یو قطلو او یو او تقطا اے او یون فرمن الرز نو دریوی مامانو ویلی دی چکه قتل یې کوم کړه او مال یې ومغسته نو قتلول به شي او بیا په صلیب چول شي او به قتل شي بیا بیا ولرګي چي هغه باندې ډوره ډوره سيخان به ټقي دي رضى اللهش واغې کې اولټه کې او زور باور کې او که قتل کړي فقط نو قتلول به شي کمال یې غسته فقط نو قط علي د رجل به کول شي او که سر یاره ولې کړي نه سوک ملک پیسې غستي هڅه ورته بیا ډیر وخت و پدې لاره دا سې یول نو کې خافتې کوي فقط نبي هغه جلا وطن کول شي کلی نبي وشړي وز والله کرا ايمام سې بنه روایت داري چې کچره مال یو مغز ته قتل یوم کړي نبي هغه قاضي مناسب غني دا عبارت ته پارا نو لا خبرې ته یوم کټ کېو بیا دې قتل کې خاص عدالت احمد ابن حنبل میو راي ده زمو نه مذهب کتاب دې بدای غصنایه علامه قاسني او دا غیر کتاب دې مغنی دیب نے قداما او مالک و چې قتل کړی نو قتلوله بشي او دا تخیر چي دی دا په سر پہ قتل او په صلیب کې دی اختیار په قتل او صلیب کې دی فقط ها او په جلاوتن کولو کې تخیر نشته دا غره مذہب کتاب دی بیدايه المجتهد ونهایه المقتصد لابن رشد القرطبي المالکی القرطبه او سیدن کې د ابن رشد اسپین کې قرطبه زاید علامه قرطبی هم دا غو زايده چې کله عيسای نور اغلې عبد الله ثاني ورته سجده وکړي نو خو د عالمان پیدا کړو اسپین ښا اسپین د عالمان پیدا کړو علامه صاحب شاهد تفسیر قرطبی الا الذين تابوا ما قرعك سان من قبل ان تقدر عليهم چې توبه وکړو واستامخ کې د چې قدرت حاصل کې تاسو پاغي باندې انو حفاظت به خبر وکړه چې کچا چاره ولاندې د مرافعه دی امامنه او ولاندې د فیصله دی امامنه سمو صالحت کو مجرمانو خپل کې یو بل سره مثلا قاتل او مقتول د حکم بیا عامه د مصالحه بیا مقبول مقبوله قبل المرافعه او قبل القضاء فعلم ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا او مؤمنان اتقوا الله ويرجئ دا الله تعالی او تغو اليه الوسيله وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ أُلْتُوَ إِلَى الله تَعَالَى زَرِيَاعَةَ التَّقَرُّبِ أوديو مانا دا چې ولطلبونو حاجتا او طلب کړ دا الله تعالی نه يواز خپل حاجتونو وسيلې مانا دا حاجت نافسي دا ازرقنا او عبد ابن عباس ابن روایت کوي چې ما ابن عباس ابن تاسو چې وسيله څه قال هي الحاج حاجتی مانا دا. یعنی اطلبو عنو الحاجتا. او کلام دا عرب و یغیبانی نقل کرو دیوانو عربنا. یو شایر ویویچ ان الرجال لهم الیکی وسیلتن ان الرجال لهم الیکی وسیلتن ان یا خضوک تکحلی و تخضبی رجالو تا تا حاجت تے چیتا حاصل کی مطستر گی تو رواو کل کل سرخی پوڑو روم کوا ان الرجال لهم الیکی وسیلتن این یا خضو کی تکحلی و تخضبی نوال تو وسیلہ پر مانا دو حاجت راغلی ده وسیله وسیلہ کی مسئلہ مکڑو ہاں یاد دا وَجَعِتُو فِي سَبِي جِعَادْ كَوِي پَلَارْ دَا اللَّهَ تَعَلَىٰ كِي لَغَلْ لَكُمْ تُفْلِهُونِ النَّلَّذِينَ كَفَرُوا آقا سانچ کفر اکڑِ دِلَوْا اَنَّ تمنا به کایک وې دوی لپاره هغه چې دې پس ما کې ټوله مسلده نورم لیفتدو به چې بدلک ور کې د آزاد ورځې قیامت نه نشي قبل دوی نه ولهم عذاب الیم دوی لپاره عذاب دردناک ته اراده نه یې خرجو من النار چې راوز دوی دور نه نه بي وتون کې دین د لپاره عذاب مقیم دایمې دي وسارقو الفلام چې داخل شي اسم فاعل bale په معنا دی چې او دا خوااتو الذي <اللزی> سرقا والتي سرقت اغ سره سره کڑے دا واخله سره کڑے دا غلا کڑے کټ کې ا دی او ما لا سن دوی من الرسغه عند اهل السنه والاصابه فقط ان الروافس جزاء بما كسبا بدل د پامل دوی باندې نه کال من الله عقوبه جانب د الله تعالی نه نه کال عقوبه او عبره والله عزيز حكيم فامل تابا چاجه توبه وکړه پس د ذنوند نه اصلاح عمل وکړه الله رجوع کړي د باندې الله بخون کې مهربان لې علم تعلم ان الله ذي رب بلقد كفر الذين سرده چې تاسو ګوره غیر ته متصرف څنګه وایي علم <اللام> تا ما یتنیک <پوش> <اللہ> و چ اللہ تعالی در پر با شهید اسمانونو د زمکه دا عذاب ور کی چاله را دوشی بخنه کی چاله را دوشی الله پارشی باندې قادر دی او پیغمبر لا یخذن ک لا یخذن ک الذین یصارقون فی الكفر غم جل ک دین تعالی آکسا چ منډی و کفر ک من الذین د اغه منافقان من المنافقین الذین دا منافقان اون چې هغه وي مونږ ایمان راولې د خقالو بیا فواج په خلووي ای ایمان نه راولې زنه دوی ومنن الذين هادو او دا ا نه چې يهوديان نه لیل للكذب او ریدون کې د دوی د دروغ سماعون غوکه خو دون کې د قوم الاخرين لاجل قوم الاخرين بوجه له قوم بلنا او قوم بل لم يعتوک الى الان ندی راغلی تاتا تروسا وهم یهود و خیبر دا قوم آخر دا دا خیبر یهودیان دي. یو حر فون ال کلمه انو دای گوره غد کی دی دا آئی خبری تا نداجی تاتا راغلی دی پا مسلا دا حد کی چې من کتاب کې خود حد جل دی حد درجه نشتا حد درجم نشتا نا دا خبری یهود و دا خیبر وطکڑی درخواه چا وطکڑی دا؟, دا دا خیبر یهودیانو دی تکڑی دا کنی اللہ تعال دا تاسا چې خواهی کم دیری دا سخر دی دی نپویگی با دی خبر آغای ورده کڑی دا آغای ورده وی دا شه ورده هوایا یو حرفون الکلمه تغییر که دا خکم دا توراعت من بعد موازقه افزد تسبیت فی الموازقنا یکورو نوای انوتیتو مازا کدر کریشو تاست دا خکم محرف و هو الجلد بدل الرجم چه اغا جلد دی پزای درجم فخزون و فقبرو قبولی که و علم توتاو کدرن کرش دا حکم محرفا ضرور نو پرنگی دی سان بچ گئی ومیور دلال سو چیرا دلال اللہ تعالیٰ فتن ازلال ددو نو تی اختیار نلید ری پارا من الله پا مقابل دا کې که دست سیز داکسان دادن ری اللہ تعالیٰ توحیر قلوبا چپاکی زنان دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دنیا که مسوای دا دو دو دو پارا خیرت کیا صاحب وکی خودون کری دی دروتا کالون علی سخدی اخوالون کری دویل سخدی انا رواولا سماعون علی کذف اکالون علی سخدی وحوار روشا بالحکم بالباطل رشوتون آخری یا نزور د غیر اللہ قبلی نزور د غیر اللہ قبلی فا ان جاوکا کرالالتاتا فیسلوکا میزددوی که بالقواعد القانونیہ او اریسانو یا مختاو کړو دوینه که تا مختاو کړو دوینه نو ضرر نشي له توه تعالی سشي وای حکمتا ا کتا حکم کو نو فاقم بینهم فیصله کوم یز د دوی کی بالقسط پاینصاف سره بالعدل ان لا يحب المقتسين الله تعالی محبت سرا و بسات انصاف کو سر و کیفه يحكمونك اصلا کی ګرزي تعالی حکم و کیفه يجعلونك وعندهم التورات اڤنزد دوی بای تورات فیا حکم الله چه پارے کہ حکم د الله تعالی دے بالرجم ثم يتولون من بعد ذلك عباد ایهراس گه پز دینا انی دا مومنان مون غنادل کړي تورات دے کہ ہدایت و نور ارنا دا یحکوب انبیون کان یحکمو و صف فیصل نک کان یحکمو وج فیصل قل ذی بان چېملقادو الله تعلاته للله نه هادو چل پې کوله فله نه هادو پهه دا کسانه کې هادو ال الله چېغ هدایت من جانب د اللهته تا یونه فیصله کوله دیبانې خدای خلکو وله حبارو غله ماول یود مستخفزو من کتاب الله په دغېخفو جلو او مناءخفزو نه جولو اواء د حفاظه دمللار ور دایګر زولشو او کتاب الله وکانو علی شو ادا و د کتاب الله باندې علماء اسمایری د خلقونه یریه زمانہ مایری د خلقونه یریه زمانہ <تصحيح> ما خلی پایا تو زما باندې خو وزن حقیرا ومن لم يحكم بما انزل الله ومن لم يعتقد قاله ابو حنیفه اچاچے قیدون صادل <سؤال> پمانزل الله باندې دا کسان خاصدوی دوی کافران دي او كتبنا علیهم لکریو مون دوی عارفیا په دا تورات کې انن النفساء چه نفس تقتل بالنفس قتل به شي بدله نفس کې والعین استرجا تقفؤ بالعین رایسته به شي بدله استرګه دا مقدرات ورته کې تقفؤ بالعین رایسته به شي بدله استرګه کې والانفا فوزا تجدع بالانف ا جده به کول په کوله کټ کوله جده ویل شي وال اذنا اغوق توق تغ بالاذنه کټ کوله بش بدله د اذن کې وسلنا اغاغ توق لاغو بسن نه راسته بش بدله د کې عوام ما فی زمانه فتكسرو ایذن زمانه کې کسروم جایز ده دا ک جایز ده چې اوس اعلی پیدا شي اعلی په فقاهه لیکلي کسر نه جایز چې اگر طال غاغ مات کړی دیت باقلی که ناخلی زکه چې مساوات پکې ممکن نه وي خو نو ډاکټرنده دا دا چې علي ته یو سنټیمیټرې کټ کړو یو سنټیمیټر او نیم سنټیمیټرې کټ کړو نیم سنټیمیټر نو دیو جن الله تعالی خو مستقبل نه عالمو کنا مستقبل عالمو نو سن به سن وي دا تخنوي ورته په خپل نو ویلغه صرف ته به زمانه دی کسر به ممکن نه ښه چې دایکی دې کړې ول جرو حق ول جرو حق قصاص ورته زخمونه دي ذاتو یختصو بمثلحا فمن تصدق بی اچاچی غفو اکرا فمن تصدق بی بین غفا غفو اکرا فاو کفارت اللہ انو دا کفار دا لزنوبی ومن لم یاکم بی ما انزل الله چاچی فیسلون اکرا پا ما انزل اللہ بانے دلتا اس حکم پخبر مانا دے فاولائی قوم الظالمون وقفینا ارسطلال اگلیمون پا قدمونو دویبان عیسیٰ ابن مریم مصدقا لما بین اعدی من التوراتی ورکرمونت انجیر دیکی دایت اورناوا ومصدقا لما بین اعدی من التوراتی وو دو موحضتا للمتقین وال یکم آرنجېفیصللی د کوي آنجیل بمانزل اللهفی پهه چې ننظرل کړ اللله تعال اننجیر کې چا چې حکمونو کوزل الله دا کسان خاضی بد معشاندي ننظرل کړې متا د کتاب په حقبانې مص قللیما بین د اله <سؤال> انجیل ته دا کوم کله نو ورته یوهان زل نای لیکل کتابه اندینه پتهولګيده چې سیاست د اجرابه احکام الهی او د پاره واجب دوه امت ته ښا اله اندنه پتهولګيده زګلا وظیفه د پیغمبر وو نو کومو لاس ځان تورث وې د اجرابه خبره نه کوي د دې اجرابه نو وارث ته کو ساقیافي اونې دی صحیح ساقیافي اونې دی شپږمه یې څه ورسی او سقې تیږي بکبل وارث موجود شه دی به د وراثت نه سقې وم ب نو بمانزل الله ولا تتبيوا تا بدارمه کو د خاشاات د دوي او غما جاکە مغزن غما جااک په حال کوستا ک چاز که ان کې داغنه چې راغلي تعته حقنا لكل جاالنا منکم د هرپ غمبر د پاارهګزلیمونږملکم د تاسوونه شرغتن شرغته ومن حاج واضح شرغتن ومن وَلَو شَعَ اللَّهُ دَا اللَّهَ متفق ولا شاء الله اكيرا ذا الله تعالى نو قرضوا لي تاسله امه واحده امه متفق بتوحيد باني ولكن لي ابلوكم ولكن جعلكم مختلفين ليبلوكم وقرضوا لي, لَي تاس الله تعالى مختلف يا امتي ان كتابه سبحانه पाच تاسو اختيار کي درکړې فسبق الخيرات خيرات لمن دي گئی کوم زي خيرات دي هغه چه خیرات دنه پاد نشي و مولانو ولكن ليبلوکم فيما اتاکم فاستبقوا الخيرات فسابقوا يوبل سره دوړو لګوي پنيکوکي الى الله مرجوکم خاصا لا تواقصتا سرل طول خبر بدل کي تاس ته پاچ وي پدې کې ما اختلاف کول او وه نحكم ازتا چې کن چه فیصله کومیز دوی کې بما انزل <سؤال> الله ولا تتا بی آوان تا بی داری مکوا دا اختراقات رو دوی دی بڑت اختراقی نزامون روانده کوي چې دا جی دا مغرب دی او دا دا دی او دا دا پلانی فلاسفر دی اختراقات روی کوران اللہ تعالی صراحات صراح وی چه اختراقی نزامون روانده کئی وحدهم اذان بچره دنیا یفتینو که یذلو که چې گمراهی تاغان بعضی مان سن الله ویلګه د بازي اغنه چې نازل کری تعالی الله تعالی چې غا تنفيذ د احکام له ښه نو تاسو وی چې سیاست کې دین دخل موایا سیاست کې دین دخل موایا ان دوه کس دوه طبقه پیدا دي ښه ویلې دوه طبقه پیدا دي یو طبقه دا چې هغه وی مناسب تر ته تسلیمي پدې سیاست کې دا دین مران نه باسه سیاست کې دین مران نو دا شیکول خلک ته دا شیکول غوام دي دا شیکول عوام دي او بل جمعه ته خانقاه کې ناز دوستان هغه وایې رجي و دین کې موږ دا سیاست نه نه باسو او وړاندې نو و چې سیاست کې دین مران نه باسه ا دارستی وې په دین سیاست نه نه باسو صحیح شو؟ نو په دې بارته نتیجه دا خبر د دوړو خبرو نتیجه کې یو د اړتیا دین او سیاست یو باندې جوړه شوې ده اوساته ښه او سیاست هغه ناسرانيت ولا فکر خانقاه باندې اثر کړي دي په جماعتي اثر کړي دي او په هغه مخه خود کړي سیاست کې دین مرانه نه باسه یا سیکولر لیډران دي او دین سی کې سیاست مرانه دا سیکولر مولایان او سیکولر پیران دي ښاګه ته پدەر انځري مو سیکولر وو دځابه یا سیکولر دي څنګه ورته وای ښاګه بیا سیکولر مولاله پیر څه دي سيکولر یو، یو کنه نتیجه دوالو خبرو؟ یک یو والا. د یک یو. د دوالو خبرو نتیجه. کټ کې کسړې سرته فریدونه کنه بیا دی مرز درازي. اگر یې فخ پوتې بېودي، مې کنه دې مرز درازي ښه. نو د سيکولر مولا کونه، اور د سيکولر لیدر کونه دوالو یو ځای ته راغلي ده. کټ مېسته دوالو کونی یو ځای شي. دا دا سمه سره ده. دا انګلیش د فکر ورک. دا انګلیش. فکر ورک. نو دا تا د سيکولر لیدرانو. دا خو د انګریزي فکر نه متاثر, متاثر, متاثر, متاثر ده څنګه متاثر ده د انګریزي فکر نه متاثر ده هغه قبول کړی او ورته د سیکولر mula او پیر دي نو دغه د سیکولر تفقین نه دباو ده ښه ده نه د انګریس په فکر پویږي نه د انګریزي فکر نه خبر ده که خبر ده من نو سرانیت نه ټچ کړي نو سرانیت تاریخ نه ټچ کړي نو پتو لګیږي هغه د هیستوري نه واقف دي د فکر نه متاثر دي نه غي په سیاست کې دین مرانه باستا او د سیکولر مناسب او پیر دوی په دین کې سیاست مالان نه باسه دغه امرز د فکر نه نه متاثر بل دي څنګه رتپکینه دباو له ښا د خان نه دباو دی د نواب نه دباو دی د ډیډر نه دباو دی چې اوس مې مدرسې نو باسي اوس مې جمعه او باسي اوس د پیرای جنازه اوځي ښه شو ښه شو کنه شو نو د سیکولر نیډان دې ته وایي انګريزو کې چمچه او د سیکولر ملایان دې ته وایي چمچو کې چمچه دا دا څه دا دا انګريزو کې چمچه او دا <متحدث> بیا شو چمچو کې چمچه صحیح تاسو متلعو دا ثابت الله تعالی وای دی دا اختراوینه زمونه ته ډیره په وړاندې کوي د ټول مانځله <متحدث> الله نه نه موز <متحدث> دربان نه بس کوي او وجي دربان نه حج دربان نه بس کوي او درسونه دربان نه بس کوي درسونه او بس کوي ان انیفتینو که ان بعد ما انزل الله دا بعد ما انزل الله چې نن په حکومتي دنیاوي مامادات کې دین داخیل اگر څنګه صراحت ستاسو وايي کله دی وخت لپاره وي که در قرآن کې د هم تقاضا ده دا وګوره وانحکم بینهم اهکم کم یزددوی ک بیمان ذل الله پاره قوانین او نازل دلک دی الله تعالی ولا تتب تابدارم کا اهوا هم د اختراغین زمون دوه وخت زره ضربش ک دوینان یفتینو کا ان یذل لو کا چه خطا کی تاغن بازما انزل الله د بازي منزل الله دا بازي معنزل الله د تنفيذ مقام دي فاين تولوا ان کدی مختا کنه ته پویو جیرادل الله تعالی ان سیب ان یغذبهم چې غځاب ورکه دوی ته په بازي ګناونه دوی ا ډېر د خلکو نه ل فاسقون بدمعشان دي الله ټول بدمعشان دي کنه زکر د دین حاکمیت نموني ا فاحکم الجاهلیت يبغون ا فاحکم الجاهلیت يبغون ا يا د جاهلیت يبغون د یلتی انه اف حکم الجاهلیت یبغونا آیا حکم د جاهلیت نو ما شوا د نظام اسلامي ټول نظامونه دا نظام د جاهلیت دی نظر ته نظام اف حکم آیا نظام د جاهلیت دیلټای و من نظام د جاهلیت دا چې مال بهغه ست په ځایه قصاص باندې نظام د جاهلیت دا چې مال بهغه ست په ځایه قصاص باندې او قید به ورکو فزای در جنبانی قید به ورکو فزای در جنبانی زهکه خدای خوه ټوله لرته ګوري مشاهده کوي به و چې دغه چلو نو من احسن من اللا اصول بهتر دې دا الله تعالی حکم پای اتباع د نظام ل قوم یوقنون ل پاردا قوم چې یقین ساته سا او مؤمنان لا تتخذ اليهود والنصارى مړي سه يهود یا نو نصارا اولیا اوسمغه وې ټک د اسلام به نظام می او امریکا او یک فاندامنتالیزم را امداد دربان بند امداد دربان هغه سره مو دوستی خطا کی نو بس الله تعالی او دوستی روکه پتان دې لګا یا ایه الذین امنو مومنان منی یهودیان او عیسایان او دوستان بعضم او لیا او بعض د خپل کې دی بل دوستان دی و من يتولوا ملکهم <تصفح> اچاچ او دوستي وکړ دې سره دتاونه خلاف الشرعی په ومن نوم دیر دوی ملګر د الله <سؤال> تعلا د نور کې قومم ظالمانو <سؤال> ته فطرلهنا نوې به کسان چېنو د دوی کې بیماری ده یو سااره قوونهې منډې به فیمفی مواات په دوست د دو کې یا قورو نا بدوی چې او بره سږې مونږته ح د فقرو اقتصادی انبارګو بربانو لګی ااکنامي کلبارګ بربان لګ اقتصادی په بند دا بهو لګي ویل نق شان تاسو باندې دایره زکه جن شو کوله اقتصادي پابندۍ را باندې لګې پاکستان ته رښتک پاک مې اوس ټیمور کړې فندانټالمیزم دباو کا بنیاد پرستی دباو کا اسلام اسلام اسلام اسلام زال مون خوخ ملي دا روکه ا کني اقتصادي امبارګو ته نو زمونږ غیوب داسې ام فندانټالمیز نه دی مونږ جن بنیاد پرست مونږ بنیاد پرست نه یو مونږ بنیاد نماته ووري پرست مے او بنیاد پرستی نامو ور چېرې ساينسي رتقال لاره وکاوټ م جوړېږي نو چې مونږه ساينسي رتقال کوې ټم بم جوړو نو ټم بم جوړوږي به ډېر باندې تېسري پابندي لګوم مونږه پاسمه يې چېرې داګه دې وینا مطابق د ساينسي رتقال لاره م بندوې ته ساينسي رتقال لاره م بندوې خجنه بندو ساينسي رتقال کوې ټم بم جوړو کوئی باندې پابندي لګو ټم نه جوړې په خبره په یو کې نه سوسيارتي ټکر لړۍ نه یقولونا و ای نخشان تصیبنا دائرہ منگا یریگو چو برسیم تا دائرہ من الجوع والفقر فاصل اللہ و یقینی اللہ تعالی راتل بوکی بالفتح بالفتح پا فتح او امر من عنده بالفتح پا فتح نمومنانو و امر من عنده ان بالفتح او پا فتح للمؤمنین دا پارا نمومنانو او امرین من غندې یا په د جانې خپل نه بالفتتحیل المؤمن ان تراکول موااتته شر پر سر ان ترقلول موااته ک موالات ترک او امر من عنده یا په غضب د جان خپل نه فغلل مواته چې فخبره درته در کوم تلیب نه را ولم ان ترقلول موااته یا به غذاب در باند راوللم فغلول مووااته. نَفَايُصُ بِهِ وَلَا مَا أَسَرُّ وَبَقَر ذُدُي پاغه شي چدوې ځړکه پټ سات نادمين اختهيمان او ويقول الَّذِينَ آمَنُوا بِقَوْلِ الْمُؤْمِنِينَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ آيَاتَكَ كَسَنَّ لِي أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَادَ إِيمَانِكُمْ چ قسمونه کوي پالا تعالی باندې مبالغتن ان لما کوم چې دوی خاامقا تا سره دي بایل د عملونه دوی کردېدلی طان یاو اللځ نامنو او ممنناو منر تدمملکوونهسو چې مورت شد تااسونه فواله او یده ون سااره خلاف الشه موالاتو ک یوود نه ساه او سره خلاف د شي فڅوفيات الله او بقوم راتل بوک الله تعلا په یو قوبانې غلل مؤمنینہ مؤمنان پارا عزت سخت گروی غلل کافرینہ کافران پارا جہاد بکی پلار دا اللہ کے نبیرے گی لومت اللائم ملامت یاد ملامت کون کی نا زارک فضل اللہ دا میرہ بانی دا اللہ دا یوتی منی شاہو اللہ واسی ان علیم انما خبر دارا ولیو کم اللہ دوستاسو اللہ دے رسول دے کسانچی مانے راولے دے کم اغچی قامت دمان زکی ورکی زکاة عمرہ کے غویا غون ا دای خذو او کوون کدی و ميه تولا لا چا چ دوستو کرا الله رسول سلام والذين امنوا او هغه چا سره مؤمنان دي فولاك حزب الله دغه خدای دلله فولاك حزب الله دغه خدای ده نو دروستې مو راتف شو چې فئن لحزب الله تعقيق سره دلله الله تعالی او مل غالبون دا غلب کیدون کي له مؤمنانو منی سياق آسان اتخذو دينكم چې جوړکړې دي دين ستاه خو زون مسخره من اللزین دا سوک دی داغا چانا دی چو ورته کتاب من قبل کم مخیرتان سنا والکفارا منی سی کافران اولیاء دوستان و تقلائن کنتم مومنین ویزانا دیتو میل سوالات خجدی ٹوکی اون کئی؟ او کنا ویزانا دیتو میل سوالات کل جتاسو آزان کوی دا بانگ دا پارا اتخذوها انو دی نیسی دی بانگ لرا خضوها و لعبا اللو بیو ٹوکی پیخی اون کئی؟ ذلك ک بیاله قومونله یاون دا په س د یقوم دهقل نه لري خو تووا عال کتاب والله کتابو هل تنقیونه منله هل تنقیمونونه منله ما غذبونه نه ما غذبونهنا بشي او عالی کتابو هل تنکمونونه منله ما تو غذبونه نه غ ذااب نه را کويمونته الله مګدهدي آمن بالله چې مونږ ایمان راولې په الله تعالی باندې او ما انزلي لینا اپا هغه چې نازل شوی د مونږه تا نازل شوی د مخکره دی قران او ان اکثرکم وان نو علمو ورته مقدر کوي والو ان اکثرکم اپوشه چې اکثر د تاسو فاسقون بدمعشان دي قل تو ور تو هل انبئوکم بالشر من دا جواب د خبرې د کتابو د مسلمانانو توي و مونتاستا سول دین نا ناکار دین په دنیا کې بل نخ کاریخه اسلام نه نا ناکار دین دنیا کې بل نشت نقل کول تا ور تاایا حل اونبه حکم آیا خبر نظر کوم تاسو له بشر من ذالک په ډیر ناکار د دین کما تاسو غمون تاسو دین اسلام ناکاره کاری د دین ناکار ته نه مخه مسوبه د بدلی له جانب د الله تعالی نه ایو خیره ته کنده اسلام نوم څه ناکار شته اسلام نه امنا کالا دینستا نبی علیہ السلام ورطاق خبر در کو ملغن مل اولا دین و ملغن مل اولا به اسلام نه انکار دین د چا ده چې لغن کړي د باندې الله تعالی غضب کړي د باندې او جعل منهم القرداه امسخکړو د ویلره بيزوغان ولخنازيرا خنزيران و غبدت تاغوتا هدي عبادت کړي د تاغوت اولایک شر مکانا هداک سان نه کارې پېتی بعد منځلي وازل لغن سواي سبيل واختو عن طريق الحق ادير خطا کار د لاره برابر نه نو داسې انډ کا جواب پتر څه دې ویلا نه غلمو دینا شر را من دینکو مونته د اسلام نه زیات ناکره دین بل نخکاری نبی رسول الله تعالی تعالی وي تورته وې دین او نو او نو دا ورته نوای بس دا چې دا څه چې دین او ملغنو نو دې ته پته دې الله کنو خو په مونږه او نو دې خنزیران ته پته جوړ وال خنادي خنزیران همد ل جوکريوا هم هغه بایدته دشیتان لا ترد کهشیتان لاته ولای کشر نو بس بیا پی حکم مور طبب کاه چې دغهې پونه د نو نولا کشر مکانه ازل لغم سوای پیغمبر داسې بهدر سړیه پیغمبر داسې به چاېي بس نې ورته و خبره ده ای زاجه د پیغمبر لغونه کمزوری پیغمبر دومره بهدروي او وارستان د دا پیغمبر داسې مسلا هم نو واره سانو پیغمبر برته ده پیغمبر وللار خپل کويخه پیغمبر وللار قسم دا د دې ضرورت نکي اک دې ضرورت کنه حق وینا انسانانو کې یو شیشته انسانانو یو شیشته په یو ځای وللار ملایقه کويخه بل عام انسانانو په نسبانه یو مسلمان صفت چې په یو ځای وللار ملایقه دغه موقفه لري ته ونه کوي دغه احترام بل ټولو ولا ما مقابله کی زیات کوي سپی دا یو ټیټ موقف سره صحیح شو اجه کوم خبرو کې دنیا کولی مخالف وینو دي دوی د الله پیغمبر خبره زیول فریدم احترام بده کی احترام بده ستا استاد متعلقین اقرام بده کی استاد جماعت د ملګرو اقرام بده کی زکه دا ارتفاقی تور د انسان په زين کې خدای را شیول دي چې دی یوې خبره سره اگر قابل احترام غونه قابل احترام غونه او ما تاو دا مولا تا وګور لکه مولا ځان د اوسکی خدای دې مونږ د د اوسټوب نو ساتي تاسو باید د هریانه مخالفت قسم دې زمان مولان ډیر خوځه که مولا شه مولان مخښت خو د مولا تقازی پرې والله خوخ نه وخ صحیح سې شو انډوله زکه خو دا حکومت څه چيلي چيلي کیږي انا افتی ورث حقبان ورتناستیلتا اګه دا گورنر ته براغه نو د پنجاب گورنر د ټول مليان ناس دي د ټول مليان ناس دي اوغه دا, او دا بنیاټ پرسته خلاف لګیاو او وای چې اوملیانو خبردار چې چا داسه خبره وکړي کنه بل دا حکومت څه کوي ټیک نه یو پکې لګ دا سه اذان بړوم چره خلک د دین په څیر لګیاو ورته او ورته کې بیا چا اب ہمارے وظیفہ خور ہیں مولوی وظیفہ خور مولوی صحیح شو ټول جنازک مزاج شاں تا بے سخون ندامت تا بے نو زمون ونی و چې ما هیڅ نداره مغم هیڅ نداره دستار نداره وغمی پيش نداره موږ د حکمرانان ناستي بر ورتور اوله ما کونسی جنسي ازادي کونسی جنسي ازادي هسه اپ ازادي کہتے ہیں یا اپ لوگ جو تقسیم کر کے مسلمانونو کی تقسیم ہو چکی ابھی تک ہم آزاد تو نہیں ہوئے اور ہمارے اوپر زامو مسلط ہے جو پہلے سے مسلط تھا اور اپ لوگ اسی نظام کے لیے انگریز کے مقابلے میں زیادہ وفادار ہیں مورل لائل فارماستر دین ماسٹر صحیح اور ادری اور ادری سکوز ما با نے سے احسان تھا میرےل پر مٹڑا کڑے نے دو وزیر مخ گورم گورم ہے نہ مخ نہ گورم صحیح میں بس من گوچ خدا والا خبر ہے وی کسڑی گڑز ولا ورک میں تائج نا خدا توسبر وفوض امر الى الله ان الله بصیر نمنګ زه به خدای دے به خدای دے نظام خبره کیو دے پیغمبر دے نظام خبره کی مولا کر تارق بن زیاد ټوډی کیشته خاص سغولی دی ښا نو واپس کیدو لار موزان لنه خپل تارق چوبر کینار ہے ان د سفینه سوخت گفتن کار تو بنگاهه خیرت خطاست دورم السواد وطن باد سورسه ترک سبب ذروه شریعت گزارواس خندی دست خیش به شمشیر بردو گفت هر ملک ملک ماس کی ملک خدای ماسه دستبس فکر ځنه سيشوه لتنه چلار سي ده فكر خبره باكوه لخا خداي ده فكر خبره باكوه خداي ده توفيق دركينو غرانه ده وَيَزَاجَاوُكُمْ كَلَا چِرَاشِ تَاتا ده منافقان انو قالوا آمننا وَيْمُنْغَ إِمَاننا وَيَ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ حال داره چه قد دخلوا إليكا داخل شو تاتا بالكفر سردو كفرنا وهم قد خرجوا به. ا دای وتل <سؤال> دي سره د کفرنان واستا مې فلچ راتل نو کفر سره لرل هوتيو ا جستا دروازه نه بیا وتل نو سره له کفر هوتل نو دا مې څکه قالو امنه اسه خپل کوله دي خاطر الله تعالی دا سه دایسیکشنو کخه لکه ډاکټر چې سره پوره پوره کی خدای وایي چې رانه وتل تا نو نوم کافرانو ا بیا بار وتل واپس نو بیا کافرانو دې مې کم د سړي ځامن شو نو امنه غل غړې درو به دي خاطر الله تعالی عجیب کار ورته وکړو ا منطقي مساله ورته وکړه چې محصور بين الحاسرین له حکم د حاسرین یو نو یو حاسره دخول بالكفر او بل خروج دخروج بالكفر انو دا درې محصور له حکم د وجود فلکفره چې دې لا تاسو نوم ناستو نو هم کافرانو ښا کا. رسول پاک تعالی چې دې را نا نو ته کافرو دې را نا نو ته کافرو ان چې بیا واپس وته نو بیا هم کافرو نو په دې میاس کې چې کافرو من لو درغی دي والله عالم والله تعالله حالم د مما قانو یک نهمون پهه چې دوی کمشی پټی طره کصره مننو اوې ت ډیر د دوی نو ساار غونه چې دوی منډی وي ف اسم وال غ دوال پهګونهو په زلم کېوااکلی مسوخته په خوراکډرامو کې له ب سماکانو یامنو لو لاینها اومر رببانې یونه حرف تتحیل دی. <تصفح> الله ی نه هموللی نوونه کو دوی لړربې یونه لی نهه کوې خدای خلق اخبارو عمولایان د دویل قبلې قولیمون اسمه دنا د دو نه ګناله اقللیمونڅخته د خوراج د دونه حرامو لاله ب سما کاوسنون ډیر نه کار د اغا چې یعنی غدمې نه د ربي او غدمې نه د خبربر دا ډیرنا کار دخه غدمې منغه د ربانی سری د پیر سی او ادم منره بحبر د مولوي سي نادر نا کار صنع ده ان ګور دي ته برابر تو لیکيخه برابر تو چر دئ عمل ذکر کو نو وی چ لابس ماکانو يعملون لابس ماکانو يعملون د چ دا اسم کئ غدوان کئ حرام خوري دا عام اسم که عدوان که حرام خلک اسم کئ غدوان کئ حرام خوري دا, دا دوی نا کار عمل دا, دا دوی نا کار عمل ده او دا پرسبه مولاسه چې دینه منکاینا دار دینه کاره سنغت ته دا پرسبه مولاسه چې منکاینا دار دینه کاره سنغت ته دا آمدن د پر کارخانه لګولې ده صحیح شوکه د آمدن لپاره دا, دا ناکاره نا کارخانه لګولې چې دا, دا حرام خورو دا بول راړي او شکرانی بول راړي او ټول رضاد سنان لګي په دې دفترو کې دا, دا, دا خلکو ویني زوی راغونډي صحیح شو خلکو ویني زوی زوی را راغونډي مې پتافت شعور کې خو یو تصور پروت او نفس ولکه چنګای ورکی چېردا خیانت وکړ قومي مال کې ودا سړې دی لوټ او رشوت ته تواستو دانار وادو کوه اپ چنګایو لګی نو اوس نفس له سې اطمینان پکار څه پکار دی نفس له سې اطمینان پکار د تعلق مې الله په خاطر نو بل د پیر څه په خانقاه صحیح کړی د اغله ورمنډ کې او پیر څه ورته دعاګانې کوي دې ډېر نیک سړې دعاګانې وک الله تعالی دې له تخت او بخبر قرار ساتي دا دې موږ هم د لوی د خندیر زوی دا د خندیر ټوله د انسانانو وینې څخه دفتر کې څه یوه څه وښه او پاغه حرام او کې ورته دغه د خانقاه پیر کاره شيطانیکونه نامشولي ګرولي اين است لعنت برولي الله تعالی دې موږ د گمراه پیرانو نه وساتي او استول امين وای الله تعالی دې موږ پیرانو نه وساتي نو نو داسې شیخ عبد القادر جیلاني رحمت الله علیه او د راجیب فقدا پیر دې کوړو کې پیر دې خلک بیا وای د پیران نه مني خلک بیا وای پیران مني انډرې شيخ عبد القادر جيلاني رحمه الله اولو كير كي ديك لوي بيرد دي. انا لوي كير انا في الهواء او يصبح على الماء يوصله روكدي باوالو يو في شيئين وخبردار تش داول يورج سك ولا نوم لوي ولاد والوتج فلا تغدو في شيء حتى تغرضوا على الكتاب والسنه بيرد كتاب والسنه نوکه پدا کا سوتای برابری او بس ٹھیک او کړه ظاہر ده شریعت خلاف دی نو داسې بنو چې دا صاحب خان هغه وی پونځ گئے سو مز نکي خدای نه یادای بس داسې پیرانی وي په پنجاب او سنگ مز نکي خدای نه پیجنې پیغمبر نه پیجنې او خلق ول نظرانه شکرانه خانقاه او درشن او فلانی او فلانی ها کته پوسټ دی بې دې مز او داس نه حضرت ته پونځ حضرت خو سله چې کا پونځ گئے نو مونږه پونچ تو گئے ہیں لیکن کا جہنم میں انداس یو مات چاریو یو ڈرامہ یو پیر سے پسے ڈرامہ کولا انداس یو پیر سے پسے ڈرامہ کولا انو وی یو سڑیو ویچي یہ پونچ گئے ہیں نو بل سڑیو اور باندرا منڈک لاش ولہ خول کړه هغه پر منڈک انو لاش ولہ خول کړه داس قدمونو کې ورته پری وته نو بیا پونچ گئے ہیں والا تپوس کئ وی گئے ہیں اور ته ہاں وی الله میاں کے پاس الله میاں کے پاس اور ته کل کراچی سے بذریہ ٹرین پشاور پہنچ چکے ہیں نمدام کل پہنچ گئے ہیں ولادی نو معلومي و چې کار شیطان مے کو ندنامشولی گرولی ای نست لعنت برولی نو معلومون په خپل لوی پیرو کوولو کې پیرو ہا ارشاد باش اے عشق خوش سودا اے ما اے طبی به جمله علت هاي ما تاسو مس نیم نده ول تاسو چه ولیدی نو ده خو د شیخ شمسو د خلیفہ مجازو کړه نګه اناغه نه لاس کتاب وی طالبان ناستورته او شفشم تو دبرس هغه دا سره وانه نجومه تراگې نجومه تراگې نو نجومه تا راځن نه وی چې مولانا چی میکونی لاسکه نو خو ملنګ دن نو دورته ame کنم کې تو نمیدانی دا چې سكوم سړی زغ خپل لارو توس په دې سپوي اورته خان کې ناس نو د مېسکو فوق او د سماتو ناغه هغه کتابونه ولواسته په خواخو تباغتوم نو کلمی کلمي کتابونه ناغه ولرواړت جمعات کې دا د سونو خوست یو ناغه ته ورغوزو نو دور پسې رامن ډکلا ورته ملنګا دا دې ور کچې میکونی دا سکه نازور ته امه کومم کې تو نمیدانی دا وزر کار کو چه اوسه تنه پیجنې دوته چې مال خپل دیالم به ډا ور کړا ناخذ ما ټول الهم په دې کې دی کړو یو یو کتاب تر دا چې به ولا دب ورک د ډوډو به ته وته وا صفه دې بل به ورک نو دې پوجي سره صاحب ویلای نو ترې ما تابعاتو ها بهاتوکا نو شی شمسو ته بریزو ورته طالبان طالبانو سبق وایا کم کار باندې ځنه پویږه ما کار کوا هغه کوا نو دا ورته چې جمل جملګي هم ما کتب درنار کن جملګي هم ما کتب درنار کن سینرا از عشق او گلزار شو د الله د محبوبیت مقام ته ورواچو کتابونه خودیرا چې خدای ته نږدې استاد د غلار برابر کا اور ته بهات یوړ ته وک او د مال خانقا خدمت پکې د خدمت کو نو شیرونه وي اته مولوي هرګز نشد مولا ایرو تا غلامه شمس تبریزی نشد او هیڅ حلوایی نشود استاد کار تا کې شاګرد شکر ریزی نشود سړینه چې حلوایی جوړیږي مولا یو زول ال ویسر یو د دې کاله د کرمړ کریمړې وینځي اورونه مورونه بلایو بیا ورو چل یو رغور د حلوای ټوب نقه چې هیڅ حلواي نشو استاد کار تاکي شاګير دې شکرې زی نشو تا ځان صاحب حال جوړ کئ صوفياني ټول ها سو زمونږ وملګري عدالت نيناس اړيره لالي نه دی ته وکست نه هغه ته سوفيزه سوفيزه وې نو ما ورته ما دا دا ومه دا دا ما سوفيزه نیمه سوفيده ساي مان په جن دا ما دې سوفيزه صاحبه طريقته او نشکورت او خستاو دې ترک دې مې ما دا سوفيده ناغوی جدا د عربای ولا صوفی ده کر ده ودا د عربای ولا صوفی نه ده دا به انګریزي ولا صوفي ده او وی صوف صابون ته ویله فلان صابون ډیر لگایي دا وی صوفی ده نو صوفیان شي صوفیان مکه کیږي که صوفي کنه تاسو بیا اوس ها تاسو بیا اوس به دراغستلی دوره وګ دی په دا کا نو وګ دی تاسو بیا په اورل پیسال په دې سره خدای تعالی نشه دې کوي صحیح شو شاه منصور شیخ سپتمی ما یو دوک اساندلی او ما دواله چې موږ سره جمعیت کړی خو ما یاد یو مولای صاحب معتقد دی او بل بل مولای صاحب متقید دی نو ما جګړه لا په مسله باندې نو زه غواړم پس جګړه وکړو د دې مسلې دین ان نو ما غی په دې متفق شویل چې قاضی صاحب زمونږ حکمی ان ما ورته ما جز تاسو نه اجازه غواړم زد دا د لارښو د منازري حکمیه قبول کړم ما ورته چې ما تلګ وخت راغی اړډیر و خبره شیخ صاحب لا جونبه نو ما لارښ نو ما ته نه دا نظره به هم ډیر زمانه کړی دي او مونادله خالص وي د پاره چې خپل مخالب بسنګ زني لو او انسان چې ویولږي انسان زليل وي مسلمانو لږي مسلمان زليل وي نو بس د خدای نه لری کیج انې مونږ د خدای نه ډیر لری شو یو نو جبنی دا تصویره واڅک یو اوسمو دراغتی ځانور پنځه ته وګه تاسو بیا ورو شو دا څکل کلا څنګه ته دا پیدا کړه دا بل چا ما دا بل زوړی اتهږي نه سو انا بلوجستان مولا را بلوجستان مولا را غلې او غلې مولا انا اته ميد د تواله غم سوفي دي په د تراله مل ترس اته ميد مراقبه وکړم اي ته ميد مراقبه وکړم او علامه تسبيه تسبيه سره هیڅ څه مراقبه کې څه مراقبه کې ما ذکر او اسکاروم کو کنه بل جوړ درس او چې سو پورې طالباني ته رغيب پر تسبيه ماروي ښه زمونږ استاد مولانا محمد علي سيوال الله رغيب رحمت کې چې طالب سره تسبيه ولي دي نبي او به شلو له او ټول ذکر او اسکار کتاب تہ چې mulaajne بیا ځک روسکارکو نو یو طالب سره یو راستاسبي طالب راځو تاسوبيو ناغنه وی پټوله طالب راځو تاسوبيو ناغنه وی پټوله دغه جېبه ته شلولې نو یو طالب سره تسبیو زده ځولالو نو موریس په خېانو موریس براروانو ناغته یې mulaqale koarkay تا دلته ټول کلن شروع کړل نو مورته مې ته خو یو ملل ته نار دینو خو mulaajam کنه طالب بیناله طالب ماولې ورته پرټر نو لوي وظیفه دغه سبق څه کولې تله پړټون لوله او دي پا نو سبق زکو لې خان طالب سره مثلا سبق تا کاروي کنه په ځای وچ دي نه فلونه ډیرو کینو تقرار دیوکی صحیح دی تقرار دیوکی نو تقرار ولا بنيادي ضرورت دی مطالعه دی وکالته يهودو و يهوديان لما قحيتو يهوديان وېچ قلقات پراغه يد الله مغلوله الاذ الله تعالى مغلوله مسدوده نلخير خدای وې د خير نه لاس بس کله روړه اوس چاله ورګي وقال تعالى وقالت اليهود يدلله مغلولا غلت ايديهم غلت ايديم شدت شوي د لاسونه دوی ولوغینو عمل غون ګزیدلې په دیونابانې بلکې لاسونه د الله مپسو تطې فراخ دي یون فکو کېفاشا خرج کوېڅنګه چې د خدای خواشي ولیزیې دنله کیرره مینو زیاتتی کوي ډیررو د دوی لما ان زیلیړې کا چې نانظرل شويته د جانب درفستاه توغیانو وکوفره د هیسیید د توغیانو کوفرنا حلقيېناابنامون غداتهوه نولقیې اچو مومیز د دوی کادته او برغضا یا ا چوره د مونږ په ميزه د دوی کې ا دعوت او بغزای لا یو ملک کلما او قدو کلچ دی بلکړی او لالحرب د جنگ د پارات فا الله ملک دی لر الله تعالی کوشش کړي زمکه د فسان الله تعالی محبت نه ساتي مفسدان سره کجاره کتاب و ایمان ناوړي وي ازانه بچکړي د شرکنا لکف پر نا غنو مونږ بلې جوړو دونه ګناونه دوی داخل کړي مو جنتونو نعمتونو ته ولو انهم اقاموا التوراته ا کچری اقامت د توراته انجیل کړي نفذو احکامهما تنفیز دا احکامه و لکره